Buék 896. A rádiókamerész Jöveszteli műsora a Moll Szerkesztő Farkas Házi Nem elhallás volt a Buék 896, és nem elírás a különböző rádió de erről majd később, előjáróban néhány szolgálati közleményt. Azért jelentkezünk az olajosoktól, mert ez ma a legnyugodtabb iparág hazánkban. Szinte semmi se történik az olajszőkítések, HTO kiutalások, valamint a keleti olajkereskedelem területén. És hogy az itt ülő közönség se izguljon, elmondanám, ez az az épület, a volt OKGT OK székház, amely az építésekor megbillent, pont itt mellettünk. Szóval érezzék magukat jól, csak ne nagyon nevetgéljenek meg, mi újra belezonálunk. Mint tudják, a MOLT most privatizálják, és sikerült elérnünk, hogy a végső versenytárgyalása műsorunkba kerüljön sor. Önök lesznek az igazgató tanács, akik majd szavaznak. És most megkérem Szalóci pált ismertesse a kalabba négy legjobb pályázót. Az első pályázat egy Csecsen Magyar Konzorciumé. Képviselőjük Nagy Bandó András. Nem tudom mi értem a privatizációnak. Akiket lent láttak volkitok a zöld ruhában, azok már az én embereim. Az én privatizációs ajánlatom maga a tökély, akár szerénységem. Hosszú távon csak is bennem bízhatnak, ezt egyszer már bizonyítottam, mint polgármester. Iván, ezek itt röhögnek. Vagy nyomatékot a szavak. Igérhetem. A szökítésnek véget vetek, inkább vállalom hogy őszülök. A fekete gazdaságot visszaszorítom az új modifikált bitumen gyártására, mely nem is fekete lesz inkább barna, hogy passzoljon az utépítő munkásokhoz. Ivan? Emlékszel hány ember betonosztunk bedig az utakba? Tú sozzanzot a dinatlot a word, Közben persze fenntartom a szlovák kapcsolataimat, továbbra is ott finomítatok, és a biztonság kedvéért új alkalmazottakat veszek föl, természetesen nem olajipari szakembereket, hanem ÁFA-ban és apeg jártas ügyvédeket. Új projektet tervezünk a tiszai finomítóval, ezentúl a Tisza olajtartalmát is finomítjuk. Az olajbotrány kapcsán beindítom a Dunai finomítót, és próbálkozom új beruházásokkal is. Ócsenyharasú gyívocskát! Kinevették őket. Te Dunai, te baris Újbör, Ócsenyharasú, te Új termékek bevezetését tervezem. Kutatásaim bizonyítják, hogy egy tonna nyersolajból húsz más a heringet tudok csinálni. Moi, koko ez a bandó, okosabb, mint hardjan Barat. Na csajnik, Orosz kapcsolataim jó hátteret biztosítanak a munkámhoz, olajozattan fogunk dolgozni akár a kormány, ugyanis jó haverom Iván Pakura, a Moszkvai i Dubai csasi corporation vezérigazgatójának a sofőrje. De, eto ocheno. Svekoje mirnje mitjestko. Erre Az olmozott motorbenzin ólomtartalmát emelni fogom. A plusz ólom mennyiséget a sofőr hozza betöltényben. De, de eto ni Elképzeléseim szerint a barátság kőolajvezeték újabb csővel bővül, melynek neve érdek. Azt szeretném, hogy a MOL-dolgozói is tulajdonhoz jussanak. Azt javaslom, vegyenek te eket Leány falun, az most jó. Ennyim Leány, ennyim falu. Végezetül pedig jó kapcsolatot kívánok fenntartani a mindenkori kormányjal, s velük, aggodalomra semmi ok, gáz van. A második pályázatot egy amerikai csoport nyújtotta be képviselőjük, Trunkó Barnabás. Hölgyeim és uraim, én Amerikából jöttem, mesterségem címere a szakértelem. Nem tudom, tetsze -e tudni mi az. Nálunk Amerikában a szakértőket kinevelik. Önök néme kinevezik. Mi amerikai befektetők a magyar privatizáció kapcsán egyszer már úgymond árnyékra vetődtünk a Hungár Hotelsz ügyben. De ez a moll, ez speciál érdekel bennünket, hogy nehogy megint pofára essünk, természetesen nem fenyegetésként, de magukkal hoztunk a világbank képviselőit is, akit felkérek, hogy szóljon alatvalóihoz. Please, Mr. Rosenstein. Yes, yeah, Sir Rosenstein, I can't like a wild wine, because me can't lie now, we can't show what I mean, because I am, I am F. We just understand that God's lie gets it. Oh, thanks. Nos, bennünket, szakmai befektetőket ebből az egész MOL részvénytársaságból, legkevésbé persze az olaj érdekel. Ha nekünk, amerikaiaknak olaj kell, akkor majd azzal a lökött Saddam Hussein-nel lerohantatjuk Kuwaitot, majd felszabadítjuk őket a CNN élő adásából. Jól mondom, Mr. Rosenstein? Of course, Mrs. Adam Hussein, I want jam line, and, online, and the project is totally ennek a Mol holdingnak van ugye bár, vagy 300 milliárd forintos vagyona. Nálunk Amerikában egy ekkora vagyon évente körülbelül 30 milliárd nyereséget hozna. A Molnál ez az eredmény 94-ben csak 2 milliárd volt. Mármint 2 milliárd veszteség. Hát ha én nyerném a tendert, eladnám az egész kócerájt, és azt a 300 milliárdot egyszerűen betenném egy magyar bankba, ahol egy év alatt 90 milliárdot fog kamatozni. Csak azt ne kérdezzék meg, hogy melyik magyar bankban. Ha mint amerikai szakmai befektető nyerem meg ezt a tendert, a száz halombattai finomítót átállítom napolajgyártásra. Erre a piacon most nagy igény van, mert az olajszakmában most sokan le fognak égni. Ha én, mint amerikai szakmai befektető nyerem meg a tendert, a benzinkutakat átállítatom nyerőautomatává. Ez nem lesz nehéz, tegnap kipróbáltam, már az első pörgetésre kijött a négy darab hatos. Ha én nyerem meg ezt a tendert, eladom a mol fúrótornyait, gázvezetékeit, töltőállomásait, a nyereséget kifogom vinni az országból. Már nyitottam is egy titkos bankszámlát Bukarestben. Ha én, mint szakmai befektető nyerem el a tendert, akkor tulajdonostársam a magyar állam lesz. Jaj, Istenem, mindig erről álmodtam. Valahányszor a lefekvés előtt bezabáltam töltött káposztára. Ha én nyerem a tendert, akkor lehet, hogy egy kicsit drágább lesz Magyarországon a gáz és az üzemanyag. De nem baj, majd a levelükkel és a majdnem konvertibilis forintjukkal átmennek benzinért pozsonyba. Üres tankkal. Legutóbb 68-ba úgyis tele tankkal mentek át. A harmadik pályázó a magyar politikai élet egy régi képviselője. Majlát Mikes László. Drága balataim, moltársok és Moltársnők. A magam részéről, mint az olajos munkásmozgalom régi harcosa, mélységesen helyeslem a MOL privazilációját. Priviziláció, szóval a magánosítását a szentségét neki. Mi igazi moltársak úgy képzeljük a dolgot, hogy a MOLT a régi jó elvtársak nevére iratjuk, vagyis a mi nevünkre. Mert mi belülről bomlasztottuk az MSMP t és a kiszt? Minél magasabb rangban voltunk, annál jobban bomlasztottunk. Hát mit gondolnak ezek a nyikhaj fideszesek és szépelgő szadeszesek? Ha nem mi vagyunk a vezetők a szocializmusban, akkor megbukik a rendszer? Soha! Csak miattunk bukott meg, ezért jár nekünk a fizetség, adott esetben a mol. Ha az APVLT nem akarja a molt nekünk adni, akkor mi, régi vágású, forradalmi segítségül hívjuk a nemzetközi proletariátus élcsapatát, vegye meg ő a molt. Moszkvában már győztek a választásokon az elftársak. Lehet persze, hogy a szovjet MOL-társak mégsem jönnek vissza, de van, ahol égi még a világforradalom lángja, nem is messze a testvédi Líbiában. Arab barátaink felajánlották, hogy a mi segítségünkkel prizavitáják, ritakitáják, a loha télve, szóval megveszik a moltna. Itt áll mellettem arab moltárcsam Ibrahim Ben Burka Effendi, a szaharai foradalmi epopéja alvezére. Üdvözlöm, Ibrahim sejt! El akham ila al akham anda kham ila akh bi al azla kham khir al du'a li ama hal al akh ala kham ibrahim shaykh fiya bajanta shaykh fiya hogy alla eftars es muhammed profeta eftars Hajlandó megvenni a MOLT. És ez, miért lenne ez jó nekünk? Ibrahim Effendi Eftás szerint, ha jól értem, amennyiben a MOLT ő privatizálja, sikerült, akkor garantálja, hogy újra 3 forint lesz a normál, 4 forint a szuper, és 5 forint az extra benzin. Ezen felül a dolgozóknak 6 forint lesz az üzemi ebéd, 1800-ért mehetnek üdülni a MOL üdülőkbe, és minden november 7-én jutalmat osztanak. Azért november 7-én, mert akkor hunyt el Ibrahim anyósa, és ez náluk örömünnet. Ibrahim Líbiából fogja hozni hajókon az olcsó olajat, és az Adria olajvezetéken felnyomja hozzánk. Ez olyan jó üzlet, hogy a holvát nyugdíjintézetek is beszállnak a buliba. Hát nálunk a nyugdíjintézetnek nincs pénze, de a holvátnak bőven van. Náluk most nincs is nyugdíjas. Senki se érte meg. Mindjárt be is mutatom a holvát nyugdíjintézet humanista vezetőjét. Kólya Bremi, szakom, dana igyel meg Gradi melyot és urda! De ne hagyd! Csinálod utána, gyabod utána! Csinálod utána! Csinálod utána! Csinálod utána! Nem kell megijedni, arról beszélt Jelassics úr, hogy a horvát nyugdíjakat minden évben indek száják és emelik. Mennyivel emelik? Ennyivel emelik. A libiai Ibrahimmal és a horvát jelassics számításokat végeztünk. Minden meg lesz, amit ígértünk, minden olcsó lesz, ha mi privatizálhatjuk a MOLT. Mindössze egy dolog szükséges hozzá. 100 milliárd forint állami dotációt szeretnénk, és újra olcsó olajban fog úszni az ország. Ezt a pénzt annak idején nekünk még Fokk Jenő megígérte. A negyedik pályázat az előző három értékeit igyekszik ötvözni. Megbizotjuk Selmeszi Tibor. Hölgyeim és Uraim, köszöntöm Önöket a kibővített APVRT teljes nevén, az APVRT klm nopq u, -U nevén. Meghallgatva az elhangzott indítványokat a mafiózórak és a tőkés eltársak szempontjainak figyelembevételével, javasoljuk a miniszterelnök úrnak, hogy a mi összegző javaslatunkat hagyja jóvá, mely egy esetleges államosítást is elképzelhetőnek tart, amennyiben sok pénzt kapunk érte. Tehát a társaságot először tőzsdére visszük, aztán a budai várba, majd az állatkertbe. Ha előtt a városligeti tó be van fagyva, akkor a társaságot jégre visszük. Hasznosítva néhány baloldali ötletet is, a dolgozók padlását lesöpörjük, másrésztől viszont a dolgozóknak lehetőségük nyílik arra, hogy ehhez maguk vegyék meg a seprűt. A munkásokat tulajdonhoz juttatjuk, majd elbocsátjuk őket. A csővezetékre már érdeklődik egy olasz spagetti gyár, de mi inkább egy makaróni gyárnak szeretnénk eladni a csövet, mert az közismerten üres. ez azonban javítanunk kell a mérlegen. Hogyan kell javítanunk a mérlegen? A szlovák szakértünk, Ion Poszkudák úr mondja el. Azt mondta, a mérleget nem szabad minden mérés után letisztogatni. És most megkérdezem, hogy sikerült kémiai nobel várományosként Szlovákiában egy magyar cég számára egy kiló kőolajból másfelé finomítani? Nos, frásnihagyis tébbször a vörös nyirmadzsi, de már nem a románzeti, a románzsi heraldorau láshko. na És a jutboróhoz hozzá kell, mielőtt a csomagoló papírt is. Azt hiszem, rossz szakértőt hoztam magammal. Jékuján. Mind a mellett a privatizációs folyamat megállíthatatlan. Eddig eladtunk 70 gáztársaságot, 30 gyáróriást, 20 üzemtörpét, 200 olajütőt, 70 kutyaütőt. Eladtunk egy kisebb katonai kontingest a délvidéken és kihitte volna ezelőtt pár évvel, hogy a Zalka Máté forradalmi laktanya honvédei egyszer majd volt NDK fegyverzettel jugoszláv partizánok ellen vonul az amerikai eltársak parancsnoksága alatt. Ugyanakkor el kell mondanunk, hogy vannak még hibák. Például, miért nem vezet az én gyerekem is egy moszkvai irodát? Ez olyan joghézag, amire a privatizáció során feltétlenül figyelnünk kell. Miközben nagyúra szükség, és mindent el kell adnunk mindenkinek. Az a legfontosabb, hogy a privatizáció során a szemünk előtt lebegjen az a régi üzletpolitikai gyakorlat, amikor a szegény ember panaszkodik a barátjának. Öregem, meg vagyok szorulva. Most már a feleségemet is el kell adnom. Mit adsz érte? Semmit. A tiéd. Akkor most próba szavazást tartunk a terembe. Úgy hozzávetőlegesen 4500-an vagyunk. Kiszavaz az első Csecsen Magyar konzorcium a Nagybandó András képviseletében. Hát ez körülbelül Ez kb 100 ember bandó. 104 volt ez. No, no, <gül> Onnan gondolom, hogy 100 ember meg 200 kezet láttam, tehát <gül> A feleségem kettőt nyújtott, azt láttam. Nem, mindenki kettőt nyújtott, aki rátszavaz, de akkor kiszavaz az amerikai ajánlatatunk Ó Barnabással. Bocsánat, de mielőtt még elhamarkodottan döntenének, mint a múltkori választásokon, én csak annyit mondok önöknek, Én, mint amerikai szakmai befektető, csak annyit mondok önöknek, hogy TASZÁR. Ugye ez a TASZÁR mennyivel másképp hangzik, mint a battonya? Szóval figyelmeztetem önöket, nekem egy szavamba kerül, és ezt a TASZÁRI bázist egy perc alatt átteszik liptov Mikulásba. Hát ez egy olyan 40-50 kéz. És akkor következzék a régi bajtársak ajánlat a majlát Mikes László konzorciumára kiszavaz. Moltársak, ide privatizáljatok! Elég nagy a családja. Még Régi Így bánnak egy a eltársállát. Hát itt van 19-et. 1919-et. Inkább egy hiány 20, és akkor... Kiszavaz az összes előnyt ötvöző Selmeci féle csoportra. Az első 500 jelentkező között kisorsoljuk okay. Zuckman Tamás zakóját. Amit tegnap Iván Pakúra lőtt keresztül. Úgy láttam, hogy holt versenyben van az első csecsem magyar Sőt, ajánlata. már az Ukman is holt versenyben van. Ezek után megkérem szalócipát, hogy ismertesse a végeredményt. Illetve előbb még két friss hír. A megismételt orosz választásokon Zsirinovszky győzött, és első intézkedéseként lezárta a barátságolaj vezetéket. És a másik hír. Felújultak a harcok Boszniában és a horvát horvátszerb krainákban, így az Adria vezetéken se érkezik tovább az olaj. Hát akkor már csak egy lehetőség van. Uraim Térdre, imához. Hócipő, neked, nekem, nekünk, nekik mindkét balába, s réges régtanám a pár. itt is szorított, is lötyök, kilépnénk holnap, hogyha engedne a paten már. Hó, cuk, cuk. Az év hírei. A tej árának drasztikus emelkedése, illetve a fekete gazdaság visszaszorítása érdekében a pénzügyi kormányzat illetékesei úgy döntöttek, hogy a jövőben a kismamák kebleit zárjegyjel látják el. A Sándor nyilatkozatára, hogy pártja viszi a kormányzás keresztjét, Tordján József kijelentette, hogy neki ez a kereszt egy kicsit ötágú. Az országos rendőrfőkapitány kapitány a bizonyos körök lelkes ajánlatát, hogy ők jóval több zsidó műkincset tudnának visszaszerezni a múzeum javára, mint amennyit onnan valaha is elraboltak. Forma 1-es szakértők feltételezik, hogy Schumacher ifjú hitvese anyai elé néz, miután a tavalyi világbajnok egy korábbi versenyen mint egy 9 másodpercig állt az egyik dokban, pedig nem cserélt gumit. Az oktatási törvény hamarosan átdolgozásra kerül, mert fölmerült egy olyan jogos társadalmi igény, hogy a 6 plusz 6-os, illetve 8 plusz 4-es, illetve 6 plusz 4 plusz 2-es rendszer mellett legyen egy olyan iskolatípus is, ahol a gyerekeket megtanítják olvasni. Kisebb feltűnést keltett gázoltán az országgyűlés elnöke, amikor Tájföldön, egy fogadáson, a Táj királynál, fürdőnadrágban, karján törülközővel jelent meg, és követelt, hogy gyúrják meg. A magyar privatizáció tapasztalatait is felhasználva, Olaszországban törvényt kívánnak alkotni az egykori tulajdonsérelmek jóvátételével kapcsolatban. A törvény neve Radabajcsasi. Károly közlekedési miniszter az Ukrajnáig tervezett M3-as autópályával kapcsolatban megjegyezte, hogy az építésnél nyereségre kell törekedni. Ezért elképzelhető, hogy a Stráda útját elálló erősen veszélyes miskorszot lebontják. Az SDS a koalíció azonnali felbontását helyezte kilátásba arra az utolsó kétségbeesett szocialista javaslata, hogy Nagy Sándort egy peskőnyéki málnásba nevezéki mackónak. ÁFA elszámolási rendszer miatt benzinkutaknál egyáltalán nem kapható háztartási tüzelőolaj laboratóriumi vizsgálata kimutatta, hogy a töltszával vagy a bükkel ellentétben az ÁFA egyáltalán nem ad meleget. A Személygépkorsik belvárosi parkolási diának óránként 200 forintra emelésével kapcsolatban a főváros szóvívője sajtóétekezleten ismertetett távlati tervüket, miszerint az autósoknak a díj mellett esetleg lecsapolnák a vélet, hogy azt is értékesítsék. Vágó István, legutóbbi televíziós vetérkedőjét az autó nyerte. Így holnap este az autó versenyezhet Béláért, akit győzelme esetén végleg hazavihet. Az 1100 éves magyar államiság ünnepségsorozatra készülő jelképek közül nyugati reklámszakemberek azt a képet tartják hazánkra a legjellemzőbbnek, amik a menekülés színlelő, lován váratlanul megforduló magyar bankár hirtelen kölcsönkér. Szó sincs a régi káderek visszahívásáról. Zuckman úr mindössze elbeszélgetett Burgert Robert-tel, Angyal Ádámmal és Horváth Edével, felelte újságírói kérdésre a minisztérium sajtófőnöke Pió Kerignáth. Ellenőrök jegyzőkönyve alapján az APEC feljelentést tett Palotás János ellen, feltételezhető, hogy egy étteremben evés közben leszámlázta a zakóját. Már a virradóan a budapesti börtön és fegyház egyik ablakának rácsait lefűrészelte, majd bemászott rajta, mint egy 78 afgán menekült, hogy elfoglalja az onnan korábban megszökött három elítélt helyét. Optimista vagyok, mert Magyarországon nincs recesszió, jelentette ki Pál László ipari miniszter az Ózi féművek udvará létesített legelő ünnepi savatásán. Pipsót neveztek el pénzügyminiszterünkről. A Józsefvárosi Intézmény nevezetessége, hogy az egyik privát kabinban, mintegy ezer forint ellenében bárki meghúzgálhatja a névadó bajuszát. Tekintetel a megnövekedett téli az agrobank szabályozta a nyitvatartását, miszerint a bank vezetői ezentúl munkanapokon délután négytől másnap reggelig be vannak zárva. Kimírszen bebalzsamozását az orosz szakemberek olyan tökéletesen végezték el, hogy halálának egyéves évfordulóján maga az elhunyt köszönte meg meleg szavakkal a csoport kubortváradodákait. Georg Funál újabb kompromisszumkészségéről tett tanúbizonyságot, amikor bejelentette, hogy a készülő román-magyar alapszerződés 15. cikkeit is hajlandó elfogadni, amennyiben azt úgy módosítják, hogy és minden magyar buzi. Végül Hornyula a vasárnapesti híradóban elismerőleg szólott a pár perccel korábbi hétben elhangzott nyilatkozatáról, bár hozzátette, hogy a színvonalában meg sem közelítette mostani nyilatkozatát. Az elmúlt esztendők változásai van, akit kedvezően érintettek, van, akit kedvezőtlenül. Az anyagi nehézségek, a szólásszabadság, a korlátlan lehetőségek és a korlátolt emberek hazája lettünk. Egy dolog azonban van, aminek mindenki örül, amiért mindenki azt mondja, megérte. És ez nem más, mint a vasfüggöny szétfeslése, az eszmék és az emberek szabad áramlása, a határok spiritualizálódása. Istenem, milyen szép szó. Spiritualizálódás. Kimondani nehéz, mondhatnám, kell spiritus, spiritus, de megéri. Oda megyek, ahova akarok, onnan jönnek, onnan akarnak, gyönyörű. Mondhatnám, már nem deres a határ, hanem határtalan. Először látogassunk el Záhonyba. Valamikor csupán delegációk érkeztek odaáltról. Minden elsőkocsi valami nacsányik volt, minden második ukrán hadsereg. Ma a határ találka hely ahol Eurázsia büszke polgárai megölelhetik egymást. Markos György és Böröczki József. Dobrödyen! Na, pcs múnyi zábrali, vissz tupig, padtam bújja, tavaly, tavaly, napasz met egy kamerát, na, mit viszél? Dani Kányi lányát, vicceltem. Te vagy, te vagy, te vagy ismerős, te nem élsz mukácsévó? Na, itt van egy kis magyar cigi gyújtsra. No. Nem, nem, nem. De, de, Szolgálat. jó az. Nem, Gyugy, meg. nem. meg, jó az. Nie. Na kóstol meg. Nem. De, azt minden, meg. No. Na, no. No. Na, de nyugdjál nyugdjál Na miért? Na, Jó. Nem kutkut. Hú, jó jó. na na varja. Na, szalonna nem Nem, nem. De Na, nem noska. Na mi? Na. Ja. na. Ja. No. Ja. na yeah. Jó? Jó? Egy kis hagyma hozzá, eredeti, makói, negyi hagyma. Jó, büdös leszel te, na. Na, miért? milyen? Mit hasztál? Mondom, hogy Jézus már. Barack na ide egy picit. Szolgálatban, nem De picit csak így gyűszönyi, csak akkor kosztod meg. Picit, na, milyen? Na milyen? Jó? Jó? Hárásó. Hárásó. jó. Nagyon jó. Na, mehetünk akkor már, sietünk el, oda kell érnünk, sötétedések jelnek nekünk majd. Mit viszel a kocsiban? Tudtam. Baha. Mi ez? -i? Mi ez a rengeteg klány? 30 gyabacské, mi ez? E, Mojszejev együttes. A ki kezdet? Ap Apollón, mezőgazdasági munkások. Répával foglalkoznak mindenek. Nagy, nagy répák vannak, répával. Kötnek, nem, kötnek. Egy simány fordított, kötnek. A... Gyere ide, Galina tegye szívességet a határről bajtásnak, mert nagyon szomorú, nagyon rendes kisán Galina, majd meglátod. Nem, nem, nem szabad szolgálatban. De nem hogy szabad. nem szabad szolgálat? Nem, meg csinál neki egy kis örömét. Nem, ha már nagyon nem van szomorodva. Ne. Nem ne szabad. De ne ne ne hogy nem szépen? Menjen irre. Nem szabad. Szépen, nem. szépen szolgálatban nem szabad. De ne hogy nem, nem szabad? Menj. Ott kell csak kikazán. No. Nem, hogy elérni ma menménk a mérme most mástantélek. Nem, nem, nem, nem menjen nekél, nem menjen nekél. De mi ne menjenek, mert akkor én nem tudok elmenni. De nem is fogsz van, mi megyünk el. Mi elmegyünk, te meg itt van, A román-magyar határvidék egykorom maga volt a bizalmatlanság, ahol elcsatolt, elszakadt emberek nézték a nagyvárad legmagasabb tornyából, a szép időben látható, ám fizikailag elérhetetlen Debreceni nagytemplom csúcsát. Most szabadon séta lónkat egy csupán jelkép, egy térképre húzott teljesleges vonala határ, melyen átrepülhetnek a szabad népek madarai. Na de itt ionári elakoláttérítetté Transylvánia csonérale, permanens stabilitás iránya, laurecika komoly vendérgyá, securitate, stabilita dracula, de széleterülete, kovaloradea, passport, passport, kicsit beszélek magyarul, passport, hajtivna, kováts József. <Sz> Anya neve? Kovács József. Hol születtel? Kovács József. Na mi van itt a teherautóban itt a plombálák, Sok Kovács József. Mit látok itt a plombánál? Mi ez? <tom> A plomba, a dr. Abula. időzített plombák van itt. De mi ez itt ez a 74 burnosos ember? Mit csinált? Uh, uh, Kik vagytok ti? Uh, sok Kovács Józéf. Nem dörömböl, nem. Nem, nem, nem dörömböl, doromból macskát, Van perza macská, van siami macská, Kovács József van mindenki. De ez a Sri Lankai útlevele. Nem, nem, nem, Sri Lankaiak vagyok. Nem, nem, én Horgász Damil vagyok, Damil. Horgász Damil, kifogom a orszómat. Hova ja, me, me, megy? Stuttgart megyünk. Nem. De, A negy, nem. Stuttgart. Nem lehet. Stuttgart. München. Nem lehet. Akkor Balaton szárszóra. Ne? Nem lehet. Erd felső, legalább valahova menjünk innen. Ne? Nem lehet. De emberek nagyon éhesek. Stuttgartba Mercedes akarunk venni. Nem lehet. Menni, nem lehet. Hát, nem megyünk majd nem. nem lehet. Nem lehet. Akkor megyünk Irán. Milyen Irán? Irán, vissza Bangladesz. <laughs> Délvidék, az egykori láncos kutyafejűek agyonaknástott határa is felszabadult, és immár a csigagyűjtők paradicsoma. <tos> Jó napot kívánok! Útlevel, vámvizsgálat, csomagtatod, legyen szíves felnyitni. Nem, mert a passport, a neportuiziziz, a Bosznia-Hercegovina, és tebe, burr, nem, nem, tebe, csúnya nem, tebe, nem, tebe, csúnya nem, tebe, csúnya nem, nem, tebe, nem, nem, nem, nem, nem, Asztma. azt Aztma, egy rágy... Mi meg. ez a szag? Mi é, ez az illat? É, benzin? Mondtam. Ne, á, nem, nem. nem benzin. Spiritus, nem. nem, nem. Gyere, hát nem. itt legalább ebben a dobozba van 2000 liter benzin maga? Hát nem, nem, nem, benzin, nem, nem, nem benzin. Mi ez? Nem. Hát érzem. Lej, bácsira, nem benzin, nem benzin. Te jó istened, legalább 95-ös. Hát gyerek, nem, nem benzin. Nincs benzin, Hát benzín. már vége van a bolykotnak ember. Hát nyugodtan vihet benzit, amennyit csak akar. Nincs bolykott? Vége. Nincs bojkot? Nincs. nincs. Nincs bája, ha van benzin? Nincs. nincs. Public hiszem, gyere ide. Pisít ki benzin, most már ihát kólát is. Ausztria, a szöges drótok, aknák, ránk fegyverek határa, az egykori grence, Mostanra Schengen után egyszerű sávkérdésé egyszerűsödött, ahol csak átsétálunk, mint az egyesült Európa jövendő büszke polgárai. Itt <tos> a forwards, lesen aber stoppt, sind bleiben ungarisch, alles ja. Noch einmal, Kreise passiert. Itt egy moment, einom, Bon voyage. ich bin. Goodbye. Ungarisch, megrukadugarális, Moment. Moment. Nem is Was für ein Auto ist das? Keine Katalysator. Was ist das? Rudi Fix. Gott im Himmel. Stützen da sitzen. Der hoch. Da Franz-Franzschattmänner. Moment. Franz. Bon voyage. Da da da. An die englischen Schattmänner. Wo gehen wir? Wo gehen wir hin? Balkan. Osteuropa. Was ist das? Osteuropa. Kulturnarod. Kultur. Ich bin. Ich bin. Ich bin. Ich bin, ich bin Hat gemeinsames ungarische, habsburgische, französisches, nevierschattisches. Reisepass, Autoaufnahmen, Aufnahmen und Stöpeln, ein nicht. Ich muss hier nicht. Ich muss hier nicht. Ich hat bohutsch, hát, jo, Gut, koschut. Koschut, gut. Nicht gut, koschut, gut. Jo. Zrini und Frankepane, das gut. Az, az... Das ist gut. Há das ja, ist schön. gut. Kufstein, das Kufstein. Das Kufstein. Auch sehr schön. Ja. Ja. Maria Theresien, <laughs> Freund und, und, und Low, Zwar? Das sorgt Mut Maria Theresia ja Perde Maria das <laughs> Und, und, und mit everybody everybody niho há túró 25 más. Igen. Sečeni is gut, <lacht> Sečeni. De is gut, boi. Haina is good. Haina yeah, yeah, yeah. Franz Josef is gut. Alle a Ja. Franz Josef yeah. ist gut. Is Aber good, bitte ja. noch einmal stopp und, Sa und alles Ferenc, noch geben. Gavrilo Princip is gut mit Hedgoyosha-gebe is good, das, is good. Ja. das good, das is good. Wir wir Ich, ich mögten a Queen und oberwald ich eladás egyetem. Univerzitätben ich... Tanár? egy picit beszélnek Ja, magyarvon. azért em, én nem enged már át, tehát tanítok. Hát oh, egyeteme Oberwaldban megyek Én Entschuldigung, hát ha előbb mondja, akkor nem várhatom ilyen hát, sokáig, akkor már az elején visszaküldöm. E Északi határon, ahol valaha csupán egy-egy ügyeskedő tornacipőcsempész vagy NDK felé átutazó kis aktivista járt, most a szlovák-magyar síparadicsom egyik közbenső feltételes megállóhelye lett, ahol azért bélyegeznek mindössze, hogy útlevelünkkel igazolni tudjuk a természetjáróknál békés, vidám utazásainkat. Progászka! De jól tudom tudod, de határőr egyarúan. -e Próhászka, nem láttalak ezer éve. Mióta vagy határőr? Szia, hogy vagy? Ozzor, Én maga salgogyúli, tudod. Tak, tak vigyéme. Prosnépászni, elektronáram, meg izolácia, nacionalizmus struktúra, mélyek kompromisz, paragrafusz, zaklada, vladi, a franticsektászni, átnyemám, szemálácskedve egymással. Próhászka, te nem voltál ilyen hülye azelőtt, ne csináld már. Hát, Pozornyi, potporolát, pokracsovát, potporolát. Próhászka, ne bohóckodjál, hát a novoti tanárod, emlékszem, akkor pár. Pusztának. Te voltál aki, ahogy szívrakáltál... Díkunák, légy! Mi tebb te este? hülye vagy teljesen? Én már a ság, hogy előttem a széklába, tudod, betoltuk a vödörre, tudod, amikor a melltart... Nem a, a szelácske. Tak, tak, a... vidíme, tak, tak, vidíme. Vidíme, azt nem tudom, hol lehet kapni, de egy a lényeg. Vigye, viszek a kofferba két cipőt, azt felejts már, ne hülyeskedjük. Két cipő... Nem, nem. Hogyhogy hogy nem áll? Nem áll, vigyémet a papicek, nem áll. Hát a, a légpuska meghasznált, van hozzá 20 golyó, ne? A gyerek lövöldözik a, ja, a gyerekek szemét hát mi nem van az a sehő? Nem áll! Nem áll! Nem áll! Nem áll! Nem áll! Nem áll! Nem Nem Nem hát, becni, praxni, pliherje, Nem, nem. nem Szegény lőrinc ezt hallotta volna a <sínt> dolgot. Ja, jó van, prószka, ne voltsz, tudod, hogy te is magyar vagy, én is magyar nem vagyok. Ezt a rohadt, favorítot át, hiszen mi baj ha van, nincs is kerek, az egyik kerekét ellopták. Hát. Tak, tak, vigyé, Hát te nem vagy normális. Ez az oknit meg ne De rólam, de az oknit azt használt, az éjsztam. Adj hát 50 oknit, na most mi van belőle? No, no. Ja, jó van nem benne nem egy kis kokaó is, de hát most akkor mi van belőle? Nyomám. Nem Nemám, nem nem nem az se no, nem Na, Nagy hülye vagy, prószka. Szegény Novoti tanárom moshat meg hete. És hátrahagyott 50 millió forintot, hogy azok a tanítványok, akik hozzáártak az utolsó évben, azok között szétosszák. De hát te hülye vagy. A kurva életbe. Ugye te szarház, hogy tudsz magyarul? És hol a pénz, hol a ló? Nemám, nem szefoszkás! Nem Hölgyeim a... és Uraim! Az utolsó béke évben, 88-ban mutatták be a magyar mozik a jó reggelt vietnám című nagysikerű amerikai filmet. Ebből a filmből ismertük meg Armstrong Lajos, azaz Louis Armstrong gyönyörű szép számát, a Vandelfull world -öt. Aztán jöttek a gangsterváltás unalmas évei, és egyre wonderfulabb lett a mi világunk. Hallgassuk meg újra a híres nótát új szöveggel, aki most elénekli a magyar szacsmó Éles István. Ez egy fényes slaga. Don't go back because fear has sung Oko senes, brugne semet, med det fejl, jeg riserer dig, og I a phoenix it, My name Fuya I see it shape turn From faded bud to red elm green Now fire so rained to the a monkey Megindúzom az Így hát honnan milyen Oh yeah! Ugye most már emlékeznek a filmre, a jó reggelt Vietnámra, melyben Kronauer, az amerikai GI Joe, folyamatosan lökte szédületes rádiós drumáját. Kronauer azóta megemedesedett, már nem Vietnámban, hanem Sinkó Péter jobboltából Magyarországon nyomja a rizát. De hangja éppen ugyanúgy cseng, mint régen. Bajor Imre! ¡Szó! Magyarország! Itt a Tasszári Katonai Rádió! Adrian Kronauer közlegény az mindenkit, aki ebbe az egzotikus közép-kelet-nyugat-balkán felső országba vezényelt. Fátum tábornok! Remélem, fiúk, jól kialudtátok magatokat! Rögtön egy megfejtés a tegnap esti hiradóban. Nem Nelson Mandela beszélt, hanem Zuckman Tamás. Privatizációs miniszter, a helyes megfejtők között tavaszi vagdalthús konzervizű óvszereket sorsolunk ki. Egy hallgatóavonalban... Jó napot kívánok! Lenne egy kérdésem, lehet, hogy mi Ausztráliában vagyunk. Miből gondolja a közlegény? Tegnap láttam egy kengurut. Kengurut hol? A gépállomáson. Közlegény az nem kenguru volt, hanem a Tótlaci, akinek hegyesztés közben belement a szikra a gumicsizmájába. Apropó, Conrad Moon szakaszvezetőnek üzelem a járméjavítői műhelybe, igaza van, utána néztünk a helyi távolsági buzoknak, valóban kipufogó helyet, bepuffogójuk van, és a helybeliek helyet használják. Egzotikus ország, egzotikus kábítószer, két megálló, és a mennybe megy. Lucy and the boss was diamonds. Lucy a buszon a tisztagú gyémán Ha nem lopják el a pénztárcádat, olcsóbb, mint a marihuána. Utaz a helyi járat autóbusain, amíg kifújom magamat, mint Darvédar zoli bácsi, a tűzoltózenek a trombitása. Jó reggelt, Magyarország! Itt a Taszári Katonai Rádió. Adrian Kronauer közlegén csokoltat mindenkit. A jóreg Oscar Weid mondta, hogy az ember nem lehet elég óvatos az ellenségei megválogatásában. Legyünk hát óvatosak, hiszen baráti országban vagyunk. Drága gyerekeim, megjöttek fehér lovon az amerikaiak. N Rózsi, nézd már, az ott elől nem a, a, a Kirk Douglas? Vagy Do du du du Douglas? Cs csúnya katonák, így mentek ki az oroszok. Minden katona csak azt akarja. Csibéztek, csibéztek. Hol voltatok 56. novemberében? És most, kedves hívő gyermekeim, egy házi műsort közvetítünk. Hallgassátok meg Pál László levelét a, a kebelbelieknek. A hírek végén egy üzenet Joshua Smith közlegénynek. Kettezászló haj. Csoki, gyere vissza a faluból, nedőjében bele, Kongóban nem játszanak népzenét, ceglédi kannán. Mélúzi! Jó! Megyállt Magyarország! Adrian Kronauer közlegény csókoltat mindenkit az ételen keresztül. Remélem, jól felkészültetek a mai napra, mert ma ugyanolyan iszonyatos nap lesz, mint a többi. Vannak, akik azt mondják, hogy minden áldozatot meg kell hozni az emberért, még az ember áldozatot is. Na, no, ezért vagyunk mi itt. Bemutatom Sam Asher és Sam Lavi közlegényeket. Sam és Sam, ti együtt jártok járőrözni? Miért? mert több szem többet lát. Egyszerű! A helybeli hatóság segítséget kér tőlünk, mert a villanyszámla díjbeszedőket többször inzultálták. Meg Kártitizedes volt a járőparastok. Volt valami érdekes esetük? Igen, amikor egy hölgy azt mondta, hogy a férjéről már ő se tud több lehúzni. Van itt egy kérdés, egy katona kérdezi levélbe. Taszáron miért benzin a répa? Nos, azért, mert a föld alatt itt rengeteg benzin van, amit még az oroszok hagytak itt. Pardon, most látom, hogy a kérdés nem egy katona kérdezte, hanem egy nő, és nem tőlem, hanem az üzemanyagtisztünktől. Billy, gyár!! Jó reggelt, Magyarország! Itt a Taszári Katonai Rádió, Édrián Krónaver közlegény üdvözöl mindenkit, és a parancsnokokat egyformán, apropó, feljelentettek a főnöknél, hogy hülyeségeket kiabálok az éterbe. Uraim, igazuk van, a bononban az a legijesztőbb, ha esze van. Ab, abu. Mi, miért vagy egyenú az anyúny, mert rajta a fekszik a katonabácsi kis Fiúk, egy jó hír: a Náza kihelyezett tagozata szerződést kötött a helybeli ovónék képzővel. Ez szerint január 1-től egy ülését a 1000, ürszondasztatás űr egy űrutazási fuvar 4000 forint lesz. A fekete luk megtekintése változatlanul csak 500 forintba kerül. A Náza szerint rendkívül érdekes területre vezényeltek minket. A környéken ugyanis több telkesgazdát találtak, akik a Kárpótlács jegyei kézhezvételre után rájöttek, hogy ők is földön kívüliek. Örvezető, hol van a piros Ó, Ott van a fülemögött, mögött, uram. Nincs időm locsogni, melyik fülem mögött? Fiúk! Jutson eszetek be, a jó századparancsnok az olyan, mint a havasi kürt, csak messziről jó hallgatni. Jó reggelt, Magyarország! Itt a Taszári Katonai Rádió, Adrian Krohnáler közlegyén üdvözli összes katonaruhába bújt hallgatóját. Kulturális híradó következik. Magyar társalgási mintákat közlünk. Mondjátok utána. Elnézést, uram, hol van itt a az meg? Köszönöm, bazd meg! Jó napot kívánok! Ez egy vegyesbolt? Igen, ez egy vegyesbolt. Mi, mi ez a rémség? Ez mi, mi, búvártely zacskóban. Miért búvártej, Lemegy, körülnéz, és visszajön. És most bemutatom Barry Wilson kapitányt, akinek szenzációs felfedezése van. Hello, kapitány! Mi a felfedezés? UFO-t találtam a mezőn. Óriási. És mik a terveik? Fel fogjuk boncolni, arról csinálunk egy filmet, amit aztán majd jó pénzét eladunk. Fantasztikus! És hogy néz ki az az UFO? Steppelt, vattakabátot visel, svejci sapkát és gumicsizmát. Nagy szemei vannak, és hat újja. Hat? Ez hogy lehet? Evolúció. A helybeliek szerint évszázadok óta mindig hat korsó szokott rendelni a kocsmában. Itt a Taszári Katonai Rádió. Kapaszkodjatok, fiúk, mert most zene következik a jó öreg Szacsmó. I see Kedves hallgatók, a Taszári Katonai Rádiót hallották, és benne Adrian Kronauer közlegén viszontlátásra! Jó reggelt Magyarország! Hogy és uraim! Az év egyik nagy kérdése volt, legyene nemzeti színház, és ha igen, hol legyen? Milyen legyen, és honnan lehetne előteremteni a felépítéséhez szükséges pénzt? Most néhány jeles személyiség véleményét hallhatják. Vajon az illetékes elvtársnak mi a véleménye? hozzá hozzászólni? Nem akarok, de fogok. Ön hol legyen az új nemzeti színház? Hogy, hogy hol? Hát a régi helyén. A ne halagudjon, de ott most a metró van. Bocsát, ne nézzenek már annak, ami vagyok, jó? Én a föld fölé képzelem a színházat, világos. Fölül színház, alul metró, még lejjebb maga. Úgy tudom, fölöpent a New York palota. A New York palota fölöpent? Te úr hiszen. Hát Hát csak a parlamentről meg a Mátyás szemről tudtam. Mondom, fölöpent a hír, hogy a New York palotában legyen az új nemzeti színház. El tudja ezt önképzelni? Úgy el tudom képzelni, mint a princ. Illetve mint a pincs. Elvtárszak, én mindent el tudok képzelni. Szinte szétrobban a fejem a rengeteg fantáziától. Csak azt mondja meg valaki, hogy hányadik emeletre képzeljem, vagy melyik szobában. Te talánom elég Nem gond, függönyhelyett a vécét húzzuk. Vagy legyen inkább a régi ötlet szerint a felvonulási téren? Bocsát, a tribűl ragaszkodom. De hiszem már le van bontva. Mit oda? Nem találom szavakat, elvtársakat. Kellek én még ide lenni vagy nem lenni? Van itt a kérdény. Még mindig ugyanaz a kérdés, legyen-e új nemzeti színházunk? A kérdésre válaszol Kállai Felent. Érem. olyan ez, mint nővel lenni az ágyban. El kell dönteni, hogy akarjuk, vagy nem akarjuk. Akarjuk, csináljuk, ha meg nem akarjuk, akkor meg ne borzoljuk egymás idegeit. Nézzék, én nem sírom vissza a régi időket. De annak idején én a virágelfártásnak azt mondtam volna, hogy szeretnék egy új Nemzeti Színházat, akkor a virágelfártás csak annyit kérdezett volna, hova kéri Pelikám, Pestre vagy Budára? Miről a nemzetközi helyzet egyre fokozódik, stratégiai szempontból nem mindegy, hová építjük a dolgozó népeme új büszkeségét. Azt akarja ezzel mondani, hogy a szocializmus jobb, mint a kapitalizmus? Épp ellenkezőleg. A kapitalizmus jó dolog, de hidegháború van. Tervutasításos gazdasági környezetben az párt rendszer viszonyai között egyesek számára a szocializmus jobb dolog. Most pedig a jövő nemzeti színházáról a mai nemzeti nagyságos fejedelmét, Sinkovics Imlét hallják. Hol legyen, és milyen legyen az új színház? A magyar nemzet színházát szeren kell felépítenünk, ott, ahol az első véres királydrámánk, akarom mondani vezérdrámánk, a vérszerződés lezajlott. De honnan lesz ehhez pénz? Az állam minden nézőnek fizetne az színházba járásért, a fizetséget tallérban, Ma használatosabb nevén dollárban kapnánk meg. Édes jó Istenem, beszép is lenne. Azt hiszem, jó lenne megtudni végre egy színházi szakember véleményét is. Tehát milyen legyen a jövő nemzetie? Ezt kérdezem most a Színművészeti Főiskoláról, Ungvári Tamásról. Mivel szerintem a jövő színháza a számítógép, ezért a nemzeti színház építésére szánt milliárdokat egyszerűen ki kellene osztani a nézőknek. Mondjuk úgy, hogy kapunk egy személyi számítógépet és egy Shakespeare összest, amit számítógép nyelven úgy mondhatnánk, kaptunk egy PC-t és egy Shakespeare for Windows-t. Már elnézés, de nem elég, hogy annyi német és angol adás van a tévében, most még a számítógépen is Shakespeare-t nézek angolul? Nem, nem, ez éppen fordítva lesz, hiszen a Shakespeare for Windows után meg fog jelenni a Katona József for Windows és a Molnár Ferenc for Windows is, netán a csurka István for Windows, persze nem az utcai csurka, hanem a színházi. Ha jól gondolom, itt arról van szó, hogy mi újra rendezhetjük a cselekményt, a szereplőket, a helyszíneket. Pontosan. Ezért lehet, hogy a tragédiában Éva hamarabb szüli meg gyermekét, mint sem, hogy azt mondaná anyának érzemú Ádám magam. Vagy megtehetjük azt is, hogy sziránulnak már az első felvonás elején szerzünk egy plastikai sebészt, és így a közönség már a híradó végére hazaér. És a színészek majd mindig azt játszák, amit mi akarunk. Sőt, új szereplőket írhatunk a darabba, például helyi környezetvédőkkel eltereltethetjük a patakot, melybe Ofília esik, így nem fullad bele, csak nyakát szegyi. Ennek a szoftvernek a magyar változata Tiszával és Melindával működik. Végezetül összefoglalnál nekünk, milyen is lesz ez az új számítógépes nemzeti színház? Úgy gondolom, 486-os lesz, 560-as Winchesterrel, 8 megabyte rom Cédével CD-vel és egy SVGA színes monitorra. E, bocsánat, ezt lefordítaná? Színes, szélesvásznú és magyarul beszélő. És ebben a számítógépes színházban bármikor felidézhetők a régi nagyok is. Hogyna természetesen, s még az is lehet, hogy valaki közülük megválaszolja nekünk, hol legyen az új nemzeti, talán Pécsi Sándor. Drága barátoim, mi sem egyszerű ennél a Paulai Ede utcai új színházba vigyétek vissza a táliát, Pakoljátok be az Arizonát és a művést, a táliába költöztessétek vissza a Körglobe Színházat, és ha az Arany János magát a Toldi moziban, akkor marad egy telek a Városligedben, ma ott kell felépíteni az Új Nemzetit. Dalva Sivántól is megkérdeztük, milyen legyen az Új Nemzeti Színház, és miből lehetne azt létrehozni. Mivel bár lassan te, csak haladunk Európa felé, ezért én egy nyitott, toleráns színházat szeretnék. Itt helye lenne Grotowski szegény színházának, őbb mint ablonci üres színházának. Lenne vásári komédia dell'arte és expo tragédia dellárte. Ja, is, hogy miből legyen a színház? Hát szerintem vasbetonból. Végezetül ez időtájt legnépszerűbb párt elnökéhez fordulok. Milyen nemzeti színházat szeretne ön? Köszönöm a jogos bizalmat, a, a nemzet színházának méltó helyre kell kerülnie. Ez csak a parlament épülete lehet. Mindenek előtt a tajvani tűke bevonásával létre kell hozni a forgószínpadot és a sűjesztőt, hogy a népnyúzó liberbolcsi kormány egyszer is mindenkorra lesöpörjük a történelem forgószínpadáról. És milyen darabokat játszanának majd itt? Az Új Nemzeti Színházban csak kisgazda szellemiségű darabokat lehet majd játszani. Mondok néhány példát, hogy Pető Iván is megírtsen. Rómeó és Juliska, parasztbecsület, vízkereszt vagy, amit akarok, vagy például a nosti fiú esetet Csemarival. És esetleg valami egészen speciális magyar dologai számíthatunk? A választások idején fogjuk bemutatni azt a darabot, amelynek a szövegét és a zenéit is a magyar népírja műfaját tekintve pedig musical. Mi lesz a címe? Torgyá József szuperztár. Majlát, Mikes Lászlót és Éles Istvánt hallották. Mit jelent műsorunk címe? Mi az a 896? Jövőre egy liter benzin ára. Ugyan már. Az első Expo dátuma. Nagyban. Bandó Bármennyire is hihetetlen, de az új év a születésünk éve is az idén leszünk 1100 évesek. Buék 896. Éljenek a honfoglaló magyarok! Ennyit az ünnepről. Most pedig nézzünk csak jobban a körmükre. Nem akarom megbántani őket, honfoglalókról vagy jót, vagy semmit, de rendesen kicsellóztak velünk. Először is. Ott volt az a bizonyos őshaza, a Volga Káma-Szutra völgyében, ahol nem tudták úgy leverni a sátorkarókat, hogy ne törjön föl az olaj, és tessék, ott hagyták. Mondhatnám, olajra léptek. Ezután végigvonultak a Sejem út mellett futó olajúton, és bár megállhattak volna akár a Donnál, akár a Nyepernél, ahol erdei forrásokból fakad az olaj, nem, ők mentek tovább, mint az eszelősök, keresve a hont. Ettel közkövetkezett, ahová a és a galla elő menekültek, Etter közében jól érezték magukat, akár maradhattak is volna, hiszen ott még mindig annyi olajfakat, hogy a tenger is attól fekete. Nem és nem, onnan is vándoroltak, még ide nem jutottunk, illetve még ide nem jutottak. Úgy tudom Szardéniáig akartak menni, ma se értem, miért meg egy harmadánál. Azt is tudom, hogy a honfoglalás 895-ben volt, és csak azért kellett egy év halasztást kérni rá, mert nem lett kész időben a milleneumi emlékmű. Először is, ugye, Árpád bt alapított a hétvezérrel, akik apportként bevihették a lovukat, szerszámmal együtt, a, a feleségüket pedig leasingelték. Szerencséjük volt, mert nem kellett túl nagy behozatali vámot fizetniük, annak ellenére, hogy egy eléggé bokros területre érkeztek. Árpát természetesen továbbra is fenntartotta a kapcsolatait a vogulokkal, a votjákokkal és az osztyákokkal, elégre az egyetemet ott végezte. És az onnan jövő olaexport bevételeit az Árpádházban azóta is maguk között osztják. Néha kiki a fejlett nyugatra, hogy behozanak ezt azt de egy idő után ráuntak, mert nem fizették vissza nekik a mervejsterje. A BT tovább terjeszkedett, és már Erdélyben is szerzett érdekeltségeket, később sajnos ezt a piacot elvesztette, sőt, oda a szlovák és a kárpát-ukrajnai piac is. A BT élére Géza került, később pedig István, aki az akkori fekete gazdaságnak, az adócsalóknak, és persze mindenkinek keresztbetett) Az ajtony Kft-t és a Gyula bt-t István tönkretette, majd beolvasztotta egy kemencébe. A gyors üzleti sikerehajtó Koppány RT is csődöt jelentett, így aztán István felszámoltatta a céget négy részletbe fizetve. Ettől kezdve minden símán ment, egymást érték a külföldi befektetők, tatárok és törökök, németek és oroszok. Mindegyiknek volt kiviteli engedélye. Vitték is, amit csak tudtak. Hogy jelenleg milyen sikerei vannak az Árpád BT-nek? ki ne tudná. Elvégre valamennyien érdekeltek vagyunk benne. Én csak annyit tudok, hogy az ügyvezető igazgató és a pénztáros egyfolytában fohászkodik. Az IMF kamatától ments meg, uram, minket! Hölgyeim és uraim, most műsoraink állandó gitáros dúját jelentem be, akik mindig elhúzzák valakinek a nótáját, most egyszerre hat vezérét. A régi, forradalmi dalt az Önök kedvéért most nem dúrban, hanem molban adja elő ajala és brindizi. Gödörből nézünk fel egyre, a magyar párt vezérekre. Persze, ebből mit sem látnak, ők meg a fejünkön állnak. Az isteni színjáték része, hogy több pártnak több a vezére. Vagy ez már a bokoli Dante, hogy nálunk hat fő kommandante. Elsőként hallgassák meg, a magyar KDF és kommandante igaz történetét. Surján volt az ő keresztje, tett is neki jól keresztve, hirdette a nép jólétet, mi bőjtöltünk négy rossz évet, de ő már hisz a Orbánban, épp úgy, mint orgyámban, ezért van, félsz bennünk pici, Hogy a kommándan te kici. A legfiatalabb kommandante következik! Fidesz! Örült a párt új nevének, Így nem lehetnek soha vének, S ki négy évig volt liberál most, a fanfant játszik tulipánost. A nagyoktól már megtanulta, hogy furia meg azt, aki fúrna, És amit a párt nem is titkol, kommandante Orbán Viktor. Most fogadják szeretettel az MDF-es kommandante legendáját. Az elbukott nyugodt erő, új rukkolt elő. Öreg harcos, de nem selejt, lassan jár, de gyorsan felejt. de ha megint ő kormányoz, én nem háttal ül a kormányhoz. Samsula is hajmánatos, vagy kommandante kapürlajos. A kommandantét nem ismeri, vagy nem tudja azon, ha mondja le hallgatását. a hallgatását. Ha napi rendelőt nem szólna, az nap parlament se volna. Mert megáldotta ott már, atya, hogy önmagát lenne mondatja. Ha nem lenne, megmondja bárki, talán ki se lehetne találni. Hol messiás, hol spontán Mózes, kommandante, Tordján József. Most a kisebbik koalíciós kommandante történetét hallgassa. Neve attól rettegette, hogy tölgyesít is tacsra tette. Úgy lett ő a kékek kéke, hogy nem kell neki bársony székse. A bomb viván szerep zavarja, vagy csintalan hozza zavarba. A sírnyikék, akkor is vidám, kommandante, petőivám. Hölgyeim oh, oh. és uraim, az MSZP és kommandante következik. Másképp nézte a népet hogy levette a fejgépet, még rajta volt, legalább látszott, amerre fordult, arra látott. Ő egyre tágabb látó tere, ha elmegy öt minisztere, már magától is elfordul a kommandante a horgyú. Szöldjeim és uraim, Molnár Ferencnek van egy remek egyfelvonásosa, az a címe 1-2-3. Biztosan önök is látták, a főszerepet játszotta Márkus László és Feleki Kamil is. Ebben a darabban szerepel egy szó, olaj. Egészen más jelentett akkoriban mi manapság. A szindarab főhőse egy dúsgazdag bankigazgató, aki egy óra alatt átformál egy embert. Egy szegény, szocialista senkiből, egy óra alatt dúsgazdag, öltözött, vállalkozó úriember csinál. Ilyen manapság is megesik, legfeljebb nem lesz a szocialista jól öltözött és úriember, csak dúsgazdag. A szindalap főhőse mindezt sok-sok dollárral és udvariassággal éri el. Emberek százait ugráltatja, sofőröket, szabókat, cipészeket és gépírónöket, de mindegyikhez van egy-egy jó szava. Megdicséri a nők ruháját, frizódáját, illatát, a férfiak nyakkendőjét, munkáját, érdeklődik a gyerekek hogy létéről. A főhős mindezt úgy hívja olaj. Dicséri, olajozza a beosztottakat, hogy simán, gördülékenyen, gyorsan, jó kedvel dolgozzanak. Ez az olaj ráadásul ingyen van, néhány dicsérő szó az egész. Próbáljuk meg. Hölgyeim és udaim! hogy önök milyen jól öltözöttek. Olaj. Önök nagyszerűen értik és veszik a mi vicceinket. Olaj. Hölgyeim és uraim, önök remekül nevetnek és nagyszerűen tudnak tapsolni. Olaj. Most pedig bejelentek önöknek egy a ragyogó újságírót, akinek egyedülálló a stílusa, finom és elegáns a humora, hihetetlen az íráskészsége. Ez volt az olaj. Hallgassák Megyesi Gusztávot. Itt van ez az olajügy, az ellenzéki pártok szerint a magyar olajgét. Már hetek óta ezt tartja izgalomban a közvéleményt. Adatokkal, meg jegyzőkönyvi kivonatokkal bombázák egymást a képviselők, minden nap van egy sajtótájékoztató, a lényegről azonban nem beszél senki. Pedig ez az egész olajügy az ilyen magamfajta laikus számára, mint amilyen én vagyok, pofon egyszerű. Vegyük például Dunai minisztert. Nyakik benne van az olajban. Megvádolták őt azzal, hogy a fia is érdekelt az olajforgalmazásban, még a miniszter tételesen cáfolt. Elmondta, hogy a fia nem foglalkozik olajimporttal, ő csak egy olyan céget képvisel, amelyik pénzt szerez az olajszállításokhoz, ám, és ezt most szó szerint idézem, sajnos egy év alatt még egyetlen üzletet sem sikerült nyélbe ütnie. Szerintem itt van a kutya elásva. A felelős magyar szakértői kormány egyik felelős szakértői minisztere nem kevesebbet állít a nyilvánosság előtt, mint hogy a fia egy balfácám. Azért ezt tessék átgondolni, Besározzak egy minisztert, aki egyébként áldott jó ember, szerető férj, gondos családapa, mire felvédekezésből, kapásból kiadja a fiát. Hát nem tudom, mit mondanék én hasonló esetben az apámnak, csak úgy generációs alapon. Bár az apámból jobb, ha nem beszélek. Amikor bukásra álltam annak idején a technikumban, anyám beküldte őt, hogy beszéljen a tantestülettel. Apám nagyon okos ember volt, úgy spekulált, hogy ilyenkor ugye minden szülő megpróbálja megkörnyékezni a tantestületet, könyörög ajánlatokat tesz, amitől a tantestület aztán ideges lesz és megbuktatja a fiút. Ezért, gondolta apám, ő majd azt fogja mondani, hogy kérem szépen, ha a fiam ilyen hülye, akkor nyugodtan buktassák meg, míg a tantestület meghatódik ettől a szokatlan gesztustól és átenged. Hát mit mondjak? Apám terve bevált. Bement az iskolába, hogy kérem szépen, az évfügyam hülye, nyugodtan buktassák meg, míg azt felelték neki, hogy kérem, semmi akadálya. És tényleg megbuktatta. Azért mondtam ezt az iskola példát, mert a magamfajta laikus számára ez az egész olajügy olyan, olyan iskolás színvonalú. Az ellenzéki pártok például Heteken át egyeztették adataikat, hogy ki van benne az olajügyben, kisáros ki nem. Találtak is két nevet. Berec János, Pál László, és már is készen állt a vád. Kiderült azonban, hogy ez a Berec János nem az a Berec János, ez a Pál László pedig nem az a Pál László. Most képzeljük el, ha előtte nem is egyeztetik az adatokat. Mi több, és ez megint lényeges, már az is elhangzott, hogy jó-jó, rendben van ez a Berec János, aki benne van az olajügyben, nem a régi msmp s Berec János, hanem a testvére. Az öccse vagy a bátyja. Már most a magyar családokat sikerült az idők során kellőképpen elhűíteni, de azért ott még nem tartunk, hogy mondjuk egy... Három gyerekes családban mind a három fiúgyerek János legyen, vagy László. Nagyapám a múlt században született, tizenegyen voltak testvérek, a legidősebb Miklós lett. Amikor nagyapám a legkisebb fiúként megszületett, akkor véletlenségből, vagy feledékenységből, esetleg némi pálinka hatására, neki is a Miklós nevet szánta az apja, a pap azonban még ideiben szólt, hogy figyelj már, hát már van egy miklósotok. Így lett a nagyapám Ambrus. Ha a következő választási ciklus esetleg a mai ellenzék megnyeri, akkor javasolnám, hogy ezt azért ne felejtsék el. Úgyhogy az olajügyet én a magam részéről már az első napi viták után végérvényesen lezártam, amit tudni akartam, azt megtudtam, a tanulságokat pedig levontam. Nem mintha valami meglepően új következtetésekre jutottam volna. Az elmúlt hetekben valamennyiünk szívét megdobogtatták a lányok. Milyen lányok? A Bécsújhelyi lányok voltak azok, akik miatt elveszítettük a fejünket, akár Zrinyi és Frankepán egykor ugyancsak helyen. A magyar kézilabdás lányok emlékeznek rá, fantasztikus formában meneteltek egészen az ezüstére, míg. Mit meneteltek? Táncoltak. Hiszen minden győztes meccs után táncra perültek, és a Republik együttes dalának madaraival együtt rebdestek örökkükben. Emlékezzünk most őrájuk ezzel a dallal, és táncoljon rá, aki akar a rádiókészülékek mellett. Száll el, kis madár, nézd meg, hogy merre jár, mondd el, hogy merre jár. Semmi más nem kell Csak a hold az ége Csak a nap ragyogja Simogasson a szét Simogasson Ha arcomhoz ér Csak a hold ragyogja Csak a nap az ége Nekem semmi más Nem kell, kell Hogy rátalálsz Vagy merre járhat ő Vidd el a levelem Mondd el, hogy kell nekem Mondd el, hogy semmi más nem kell Csak a hold az ége Csak a nap ragyogjon Simogasson a szél Simogasson, ha arcomhoz ér Csak a hold ragyogjon a nap az ége Nekem semmi más nem Soha legyen ne Ha most nem jössz Soha leszeres ne Ha most nem vagy ne nem jössz Soha leszeres Ha most nem vagy Wap, wap, Jó estét kívánok, hölgyeim és uraim! A tavalyi esztendő felkavaró szenzációjainak egyike volt a szédületes lottó nyeremény. A nyertesnek nyoma veszett, Örömmel jelenthetem, hogy a favorit rádió pulcerdíjas repülő riportere utána járt a dolognak, és illegális búvóhelyén meglátogatta a Lotto Milliomost. Nem vágunk azonnal a médiás résébe. Nem esünk neki a riportalanynak, mint óta az anyjának, és nem kérdezzük rögtön, hogy mit tetszik majd csinálni ezzel az irdatlan nagy pénzzel, hanem előbb csak szőr kérdezzük Teri nénémet, mikor érte életében az első nagy szerencse? Az első nagy szerencse. Még meg sem mondtam, már Mondom az urámnák Tibi. De még akkor nem volt az urám, de mégis azt mondtam neki Tibi. Mert utom voltunk, hogy összeadjanak bennünket. És hát úgy, ahogy ott várakoztunk, mert úgy volt, hogy a Banglaesperes urad bennünket, hozzák az uramat, de akkorára volt feldagadva a feje, mint a mély kaptár. Hát aztán miért? Mert összeszállalkoztak a döntögetős kublit, játszották a barátjával, vaskos Miskával. Összeszólkoztak, hogy eldülta vagy nem. Azt úgy fejbeverte a most a moslékeverőfával, <gül> hogy az attól kezdve nagy szót hallott. Azt hát... mikor mondja neki az esperes úr, akarod -e az itt megjelent, úgy neki át ordítni, mint akit ölne. Szóval az volt a szerencsé. Mondom a Tibi. <gül> Ne ordíjál már ekkorát, mert leesik a fészekből a galamfiaukat. De később a bálba hát már magára esett az Esperes úr, Terkanéném. Akkor furcsa jelenetek zajlottak. Az nem akkor volt, hanem 916-ban. Mondom az urámnak Tibi. De bárhogy néztem, nem volt otthon, mert kin volt a fronton Piavében. mert oly csendbe ment el, ahogy megjött. Nem volt nagycsinadrata. Én meg nem voltam a verembe, az akkor már új esperesünk volt, a Dikó esperes úr. Ozt, ahogy válogattam ott a krumplit, mert volt aki, csírás volt, volt aki, nem. Előre voltam hajolva a hombárban. Azt éreztem, hogy igen, kuruckodik mögöttem. Akkor lett meg Magdika. De később a Tibi nevére vette, mikor megjött a frontról. Nem nagyon volt más választása. Azt kérdezte tőlem az uram, hát meg hogy volt? Mondtam az uramnak, Tibi. Véled álmodtam, olyan röst megkívántalak, meg lett Magdika. Parapernomény volt. Hanem, Szerka néném, hát ahogy az ura hazatért a frontról, hát bizony elvesztette egy fontos képességét. Az nem akkor volt. Mert az úgy volt, hogy Csevervű vederbe, mert azt az uram ment megint harcolni, nem nyugodott a vérivel, fogságba esett itt Lajos Komáromnál. Azt elvitték őt, ott az érzványába. Ott dolgozott az uram, volt neki egy párja a De mindig olyan tréfás, vicces, kedvű nagy belarus ember volt, azt mondja neki fogadjunk. Mondja az neki, fogadjunk, az alátette a fejét a másfél tonnás légykalapással. A kalapás akkor törött. A múltkor az azt meg... mondta Terkanénő, csak kicsorbult. Az a másik volt Kisinyovba. Mert mindig ebbe fogadtak. De az uram meg mondta, akkor Páskának dugja ő is a fejét alá, az meg csak fügét mutatott neki. Oztakkor akkor az uram úgy megsértődött, attól kezdve nem beszélt senkihez. Megnémult? Nem, csak nem beszél. Nem beszél. Terkanéném, és hát hogy lehet, hogy most már több mint ötven évet leélt egy emberrel, aki nem szól egy árva szót se? Áldott jó ember, így nincsen véle semmi baj. Mondok neki valamit, az úgy van. Van, amikor ellenkezne, csak dülleszti a szemét. Hát akkor térjünk ráre a lottó nyereményre. Hát honnan tudták meg, hogy ilyen nagy összeget nyertek egyáltalában? Hát úgy volt, mondom az urámnak, Tibi. Alszol elfele ember a tévé előtt. Mám pedig mutassák a számokat. azt egyszer neki fogott nagyon nyögni. Nézem, most húzingassa befele az x-eket. Hát nem mind az ötöt behúzta. Mondom az urámnak, Tibi. Ez meg mit jelent? Azt neki állt ordítni 54 év után. De állítólag énekelt is. Ja, kiszaladt hátra a Gauréhoz, azt elkezdte énekelni. If I were a rich man. Azt énekeltek. Na mert és az... Eldobta miből, kalapott a fejűrűn, mert az már rávó tolvadva egy. A a Sky Sky madár. Hát az hogyan esett terkanén, mikor jöttek a televíziósok? Ja, gyermekem. Hát én még ilyet nem. Még annyi üdöm se volt, hogy az otthonkát levegyem magamról. Így ment otthonkába? Csak így, hogy voltunk, azt vittek befele. Ó, oh, de nagy fényesség volt, ennyi lámpával világít. Azt mondom az urámnak, Tibi. Hát te meg hogy nézel ki? Ki volt festve? Olyan volt, mint a zsidó templomba az utálatos kép. Le a pofájáról az a puder. Másnap azután mi lett a nagy pénzzel? Megolvasták a bankba, hát mennyi volt ez egyáltalában? Hát jött haza Gádoros Miska, azt lelökte a pénzt oda a előtérbe, azt akkor... Mi? a hozta haza pénzt? Azon, hát nem fér bele a zsebgyibe. Én meg akkor neki azt hova tegyem, hát belefele a nagy befőttesövegekbe. A pocsaikba ment, mindaz összes befőttem meg leg, várom. Mennyit dolgoztam abban, ember? Na, de Terkanényi, hát hogy lehet ilyigen elmaradni? Hát miért nem a bankba hagyták? Hagyja hogy ott számlát? a roseb, hát romoljon nálam, inkább. Na, azt akkor jöttek ezek a csudalátok ember. Másnap kelünk felfele, azt úgy állt ki a Kövesütig a annyi ember volt. Rokonok, ismerősök. Egyet se láttam, látta őt a rossem. Azt mutogassa a gyerek itt, hogy gyógyszerre kell neki. Letette. Úgy megindult szaladni a csevgyermek, mint a lentkerekes autó. Nem volt annak semmi baja. És Terkanéném, maga mégis mire gondolt, mire fogják költeni ezt az irdatlan pénzösszeget? Hát már mondom az urámnak, Tibi, hogy néz ki a lábodon az a mamusz? Menni kék egyet, míg fel nem viszik az árát. De, de... A Terka terkanéri hát mondjuk egy ilyen jobbféle mamusz, az mennyibe jön? Hát van vagy 260 forint. Hát akkor még mindig maradt 246 millió 997 874 forint. Ha még ezt az otthonkát is le kell cserélni. Az ott már atyától kaptam, rendi szerzetes volt, mert meghalt a nője, az hordta. És nem gondolt, hogy esetleg adományt tesz az egyháznak is? Hát bőrcsök atya is ilyen rendesen viselkedett magával, mégis magnikának az apja szegő végül, szűznepzéssel. Hát, mondom az urámnál, Tibi, adjunk valamit ezeknek, azt azt mondta, de neki fogott ordítni. Kaptak ezek 60 ezer hektárat vissza. Úgyhogy akkor azon elültethetnek valamit, az kidejvájt. Elég az nekik. Mondja Terkanéném, és hát végül is 50 évig úgy éltek, hogy egy szó nem sok annyit sem szólt a maga ura, és most hirtelen igen beszédes lesz. Hát ez gondolom nagy örömet okozott. Azt azért nem mondanám. Mondom az örömnek, Tibi. Hagyj már ezt az bégatás, mert neki át dombérozni. Rohangáltam ez fel alá, még az Ezikét is csalkolgattak. Hölgyeim és uraim, amikor kirobbant ez az olajgét botrány, amelynek egyébként, mint tudjuk, semmi alapja nem volt, Farkasházi átvilágítatta a rádiókabaré minden munkatársát, hogy van-e valamilyen közünk az olajbizniszhez. Ez a Farkasházi egyébként nem azonos azzal a Farkasházi valakire önök gondoltak. Ez a Farkasházi a Farkasházi gyerekek édes édesanyjának a férje. Az átvilágítás egyébként eredményes volt, csak egyetlen olyan kollégánk akadt, akinek valamilyen köze lehet a molhoz. Moldova György. Az olaj. Kovács János, nyugdíjas középiskolai tanár, szigorú beosztás szerint élt, Páros hónapokban evett, páratlan hónapokban fűtött. Mind a kettőre nem futott a volna nyugdíjából. A kormány a fűtési költségek jelentős csökkenését ígérte legkésőbb júliusra, de január végén, mikor az utolsó csepp olajat is beöntötte a kájhába, a nyugdíjas tanár reménytelenek látta a helyzetét. Istenem, mondta, küld értem a halált, és vites magadhoz a mennyek országába, vagy ha lehet inkább a jó, meleg pokolba. És kérlek, rendelt pokolbeli társaimnak a szívtelen gazdagokat, mindenek előtt az olajipar vezetőit és részvényeseit. Följenek lent a saját olajukban, amen. Kovács egy kisé kiengette hangját, ettől csőrepedés keletkezett a régi leromlott bérházfalában. A menyezeten könnyekre emlékezhető vízcsepek jelentek meg, mintha maga a mindenható is megsiratta volna a nyugdíjas tanássorsát. Másnap, mint 60 éve minden reggel, pontosan 6 óra 14 perckor, Kovács kivonult lakásának legkisebb helyiségébe, és enyhe szállást vett fel. Megdöbbenve tapasztalta, hogy sötét és bűzös folyadékot űrit. Egy üres mustáros párban mintát vett, és elvitte az orvoshoz. Az orvos gyanakodva kérdezte, ezt maga pisált a Kovács bácsi? Hát, én, doktor úr, mióta a szegény feleségem meghalt, minden nekem kell csinálnom. Valami baj van? Hát, az az igazság, hogy elég ronda ez a minta. Mit evett mostanában? Hát, amit a többi nyugdíjas, bokros szendvicset. Mi az abokról szendvics? Két ígéret között egy nagy túró. Az orvos befejezte az elemzést, és megkönnyebbülten emelte fel a poharat. Hát jó vicc volt Kovács bácsi, de engem nem tud becsapni. Hát mivel csapnám be ünt? Tudja, mi van ebben a pohárban? Szintiszta, finomított kőolaj. A kutaknál 80 terje most. Na, menjen szépen haza Kovács bácsi, és máskor ne tartson fel ilyenekkel. A nyúvvias tanár otthon leült a hideg szobában, végül elszánta magát egy kísérletre, a mustáros puha tartalmát óvatosan beleöntötte az olajkájha tartájába, majd gyufát gyújtott, és utána dobta. A folyadék híten lágralobbant, és a kájha kezdett. Kovács felfogta, hogy Isten csodát tett megfordult a fejébe a gondolat, megkéri a mindenhatót, hogy teljesítse ki a csodát, és a székletét is változtassa át 5000 forintos bankjegyekké. De elszégyelte magát a mohóságán, azzal vigasztalta magát, hogy ezért nem kell külön fohászkodnia, mert az 5000-esek érték tekintetében hamarosan elérik majd ezt a szintet. A bérházban feltűnést kelted, hogy Kovács olajkájháján most nem lógnak oda a megszokott égcsapok, a kíváncsi lakók folyamatos figyelőszolgáltat szerveztek. Megdöbbenve fedezték fel, hogy a nyugdíjas tanár önkiszolgáló olajkulta alakult át. A szomszédok kérték, hogy segítse megoldani az ő fűtési gondjaikat is, Kovács nem tud kitérni előlük. Ellentételezésül beérte egy-egy vagy csöregefánkkal, esetleg a termelés serkentő néhány üveg sörrel, valaki mégis fejelentette az apeknél. Kovácsra súlyos bírságot vetette ki, és kötelezték, hogy a kutakhoz hasonlóan egy leplombált mérőkészüléket szereltessen fel magára. Hiába tiltakozott, csak annyi engedményt ott elérni, hogy kikötötte, tankolásnál a fogyasztók nem kezelhetik önállóan a töltőcsapot. Az ügy azonban nem zárult le ezzel a határozattal. A magánosítási miniszter törvényességi óvást emelt, mivel minden természetes olajforrás az állam tulajdonát képezi. A parlament több héten át tárgyalt az ügyet, mert Tornyán doktor csak pisai olajtoronyként emlegetett. Heves vidák után Kovácsot az állami vagyonüldökség ellenőrzés alá utalták, és meghirdették a privatizálását. A letargia összeköt. Jegyezzen Kovács részvényt reklám szöveggel. A részvényeket hamarosan kárpótlási jegyre is lehetett kapni, a vagyonügynökség akkor belátta kudarcát. Kovácsnak lehetősége nyílt, hogy az MRP munkavállalói részfüladási program keretében önmagát privatizálhassa. Vállalta, hogy egy fél évig termelésének 15%-át fizeti megváltásul. Az illetékesek elégedettek voltak az üzettel, egy olajtársaságért ennyit sem szoktak kapni. Kovács egy önálló betéti társaságot alapított Petrol Kovács, rövidíze Petko néven. A Petko olaja minőségben messze felülmúlta a magyar átlag színvonalat, viszonylag alacsony ára is ellenséges indatokat keltettek a riválisokba. A tőke szegény Kovács nem vette fel a harcot a konkurenciával, belépett a titkos kartelbe, kötelezte magát, hogy üzletpolitikájában ő is alkalmazkodik az piaci állának ingadozásához, ha azt fölfelé megy emel, ha viszont lefelé tart, akkor szintén emel. Kovács havi közel-fél bareles teljesítményével megjelent az olajtermelők éves világstatisztikájában is. Az OPEC Soros Bécsi ülésén a tagjai közé, és seik rangot adományozott neki, a továbbiakban jogában állt Abu Kovácsnak szólítani magát. Magyar hadsereg tisztetbeli olajeszredesé lépett elő, és elidegységébe a Juhász Gyula szőkítő hadosztályba osztotta be. Kovács letette a titoktartási fogadalmat, mely milyen volt szőkesége, nem tudom, már szavaggal kezdődött. Mintha mindenható megharagudott volna az üzletelő Kovácsra, egyszer csak végleg elapadta a nyugdíjas tanár saját olajforrása. Az ügyvéd azt ajánlotta, hogy jelentség fel az Istent felettessére a világbanknál, de Kovács elhárította, bármi is legyen a mostani véleményünk az úrról, gondolnunk kell a korábbi érdemeire. Most is ő az egyetlen, aki megérti a kormánygazdaság politikáját, bár lehet, hogy ő is a bícsekszik vele. Mi nemzeti tőkés, vagy ahogy ellenfelei vagyonának eredetére célozva elnevezték, nemzeti tökös, elindult egy időközi országgyűlési választáson, kormánypárti támogatással sikerült is megszerezni a mandátumot. Jó körülnézett a parlament, de úgy érezte, megtalálta maga méltó helyét hozzailő társai között. Hölgyeim és uraim mi egyszerű állampolgárok leggyakrabban a benzinkutaknál találkozunk az olajiparral már olyan sok kút van hogy szinte egymásba ér a töltőpisztajuk csupán a mol 300-nál jóval több töltőállomást üzemeltet, és ezeknek egyharmada a legmodernebb úgynevezett mol 2000-es kút a mol 2000 feliratot azért tették ki a kutakra mert az 1000 fordulóra ennyibe fog kerülni egy liter benzin és akkor már nem kell átállítani a mérőórákat. A hazai benzinfogyasztás 75%-át a mol elégíti ki, ami az én nyelvemre lefordítva azt jelenti, ha teletankolom az autóm üzemanyagtartáját, akkor a benzin háromnegyede biztos, hogy a moltól származik. Hogy a többi egynegyed meg honnan származik, ahhoz maguknak semmi köze. Én egyébként mindig csak negyedik szoktam tankolni. A molnak azonban nem csak benzinkutyai vannak, hanem például új kutakat is fúr. Tavaly mintegy 45 kilométernyi kutatófúrást végeztek, amely mintegy 900 szorosa gróf Monte Cristo teljesítményének. Ráadásul 16 fúrásból 7 eredményes volt. A feleségem azóta is ezzel cukkol. Amikor készültünk a szilveszteri kabaréra, többször ellátogattunk ide a MOL részvénytársaság székházába beszélgetni, informálódni. A cég vezetőivel egy ötödik emeleti kis tanácskozó teremben ültünk, és a szószoros értelmében az energia kötött össze bennünket, mert egyébként a teremben baromi hideg volt. És az is zavart bennünket, hogy Mándoki Zoltán úr, a részvénytársaság ügyvezető vezérigazgatója, 5 percenként felugrott és kiszaladt. Kezdetben arra gondoltunk, hogy ő is felfázott. De kiderült, hogy nagyobb dologról volt szó. Az olajosok ugyanis sztrájkra készültek, és ez a kapitalista Mandoki azért rohangált ki öt percenként, hogy ezt a sztrájkot leverje. Pedig a világ olajtősdéjén valóságos pánik tört ki, amikor hírül vették, hogy az algyői olajbányászok sztrájkra készülnek. Ölgyeim és uraim, a színpadra szólítom Mándoki Zoltán urat, aki a sztrájkot bérbe folytotta, valamint kollégánkat, aki nem engedi majd őt szóhoz jutni, Fábris Ándort. Jó estét kíván! Hogyha megengedni, akkor egy könnyed átvilágítással kezdenénk a mai nehéz időkben. Van-e esetleg önnek olyan fia, aki vagy Moszkvában, vagy New Yorkban olyan olajtranzakciókkal foglalkozik, amely iroda semmilyen tranzakciót nem bonyolít le? Így gondoltam rá, hogy a fiamat kinevezem valahova a havai szigetekre. Egy problémám van, nem engedte el a rajszonárnője az általános iskolából. A rádió hallgatók számára kénytelen vagyok egy kisé szemléletesé tenni a géniusz lócit, a hely szellemét, mi több hogy ebből a képzavarból most kimásszak magát a helyet, ami húsz évvel ezelőtt épült körülbelül, és ha néhány munkás, akkor nem megy lebét szünetre, akkor hát most egy-két rokkal nyugdíjat, azt hiszem kellene a molnak. Temetőt is nyithattunk volna közel. É. Részben már modernizálták az irodákat, a Winchester katedrálon babráló, műzlit fogyasztó, csontkeretes szemüveges designerek. Részben pedig hát még azért a szocializmus apró nyomai azért köztünk vannak, ugye egy gyönyörű NDK buklé szőnyegen állunk <gül> ilyen jó kis opárt mintával. Hadd kérdezzem meg, hogy a barátság vezetékből hogy lett friendship? Hát több lett az amerikai látogató, mint az orosz, és jobban cseng nekik ez a név. Legutóbb egy fantasztikus cím ütötte meg az újságba a fülemet, hogy egy képzavarral haladjunk tovább, és a rádiósítsuk a műsort. Ugye annak idején az esti hírlapban volt olvasható, hogy szájba lőtte feleségét, mert nem akar gyereket. Ezelőtt. Ez megjelent, ez egy sajtótört. Nem mese ez, gyermek. Most viszont egy inger szegényebb, de számomra nem kevésbé frappás címet olvashattunk, hogy olajat talált a mol. Ez, ez, ez, ez hogy sikerült? hasonló módszere fúrni kell. Hát direktor úr, költészeti területre vagyok kénytelen tévedni, Juhász Gyula híres versének kezdősora jut az eszembe, milyen volt szőkesége. Mit mondhatunk olajgét ügyben? Én semmit. Direktor úr, az hogy lehetséges, hogy 446 esetet tárt fel a rendőrség céljából sérelmére, és egyetlen egy esetben se sikerült bizonyítékokat összegyűjteni? Hát körülbelül olyan ez a dolog, mint a Rákóczi téri lányok esetében. Hát nem érték őket tetten, úgy látszik. Érdekes para jelenségek tapasztalhatók az olajszállításban. A direktor úr mivel magyarázza azt, hogy bizonyos olajvonatok, Hirtelen láthatatlanná válnak, legalábbis bizonyos vasutasok számára. Én nem tudom, de talán egy személyiségtársati Vagy... kongresszust kellene összehívni, amely megvizsgálná ezt a témát, mert időnként a farkasvakság jelei mutatkoznak bizonyos tisztviselőknél. Értem, tehát ezt ön orvosi problémának definiálná? Hát, ha ennél maradhatok, akkor könnyebb marad a helyzetem, azt hiszem. Toljuk meg a kardunkat egy lépéssel. Nem esetleg arról van szó, hogy az erős izgalmi állapotban 14.600 forint bruttót besöprő vasutas... munkatárs látása esetleg befolyásolódik olyan esetekben, amikor egy vonat szállítmány olajon 50-60 milliót lehet kaszálni. Noha nem aratnak. Vannak ilyen feltételezések is. Hirtelen felindultságból nagyobbnak látnak egy összeget. Arról mi a véleménye, hogy valamennyien ismertük annak idején kióta híres szovjet illuzionistát, nőket főrészelt meg eltüntetett, és hát ma világhírne körvend David Copperfield. Meggyőződésem szerint tucatnyi David Copperfield működik ebben az országban. Tehát ők megcsinálják azt a világtréfát, amit már a Svédenborg és Paracelsus is, ugye a bölcsek kövének kutatói reméltek hogy kimegy egy bizonyos mennyiségű törtarany, és abból háromszor annyi ékszer tudnak kint csinálni. Tehát ezt tulajdonképpen a csodálatos szaporítást is idézi, tehát egész egyszerűen biblikus felhangokat is sugal. Na most ugyanezt olajban is sikerült előadni. Mennyire hihetünk ezeknek a mendemondáknak? Engem ez az ügy arra emlékeztet, amikor az ember vesz valamilyen szerkezetet, amit beépít az autójában, Ettől 20%-kal csökken a gépjárműnek a fogyasztása. Ha hat ilyet beleteszünk, akkor el tudom képzelni, hogy esetleg üzemanyagot termelünk. Igen. Hallottam, hogy kerúák hőseinek nyomába eredve bejárták Amerikát on the road, egy úgynevezett roadshow keretébe. keretében és megpróbáltak pénzügyi befektetőket bevonni a magyar olajiparba. Hát egyáltalán honnan vették a bátorságot? Hát szóval azért Texasban mégis van némi olaj. Texasban nem jártunk é. Ez az út úgy nézett ki, talán az idősebbek emlékeznek a filmre, ha kedvan ez Belgium. A 9 városban jártunk, 5 nap alatt. hát ehhez képest Taróczi Balázs egy oblomóv. Hát. De öt napig legalább ott maradtat egy verseny, ha csak ki nem esik az első fordulóban. Hallom, hogy a Bahamákon nem is sikerült megváltozni a tengerbe, vagy a delegáció csak egy tagja tudott solni. <gül> Na, nagy élményünk volt a látogatás a Bahama szigeteken, ugye mindenkinek álmai helye Bahama. Befektetőket én is keresték ott, szóval. Most. Van ott befektető. Ahogy a csajokat elnézém is befektették egynek, egynek kettőnek. Na most olyanokkal ami nem találkoztunk, csak egy nagy fekete emberekkel találkoztunk ezeken a szigeteken. Igen, nagy ahol... szuszmók, nagy szuszmók, ahogy Usztics kollégánk mondaná. Igen. Volt olyan bányászak szervezet elnöke méretű, uh -huh. is köszönöm. A bahamai salkammer. Uh -huh. Híres bahamai név salkammer. Uh -huh. Igen. Nem mutatkozott be. Fűszoknyát pakoltak. Az egy másik ország. Köszönöm szépen. Igen. Nem messze, ugyanazon a bolygón van. Szóval megérkeztünk fél 12 ahol egy trópusi eső várt bennünket. Utána belöktek bennünket, és sőt egy szállodába, azt se tudtuk, hol vagyunk, és szerencsére hajnali 6 ugyekeltünk, keltünk, hogy 8 órakor az első látogatásnak eleget tudjunk tenni. És amikor az ember ott kinyitotta valóban az ablakot, akkor ott volt az a csodálatos tenger. Nagyon gicses volt, az kell, hogy mondjam. Jaj, Velence is a szörnyöt lábon állnak ezek a házak, ez a házak, ezek, ezek sok kanál, és ott, ott rikoltoznak már reggel ezek az olaszok, ó, szólem, le, mm. mi jó. És Kaliforniában mindig süt a nap, meg ezek a fűszoknyák, s Igen. regli. Direktor úr, egy befejező kérdés. Jeles kollégája Csernomérgyén is Gazprom főnökként kezdte. Nem értem ezt a kérdést még eddig. A magam lakonikus módján arra bátorkodtam célozni, hogy Csernomérgyi miniszterelnöké lett, és hát ahogy rejtő mondja, Napóleon is lentkeztete, hát ő is olajosból indult. Magyarul direktor úr esetleg nem melengete titkon keblében valahol rejtetten, hátultán magának sem bevallottan bizonyos politikai ambíciókkal. Nem tudom, nem vagyok én ez a poszhoz egy kicsit túl magas? Köszönöm szépen! Köszönöm. Miközben a kormány nyilatkozataiból egyre optimistább, egyre sikeresebb Magyarország képet rajzolhatunk fel magunknak, döbbenten értesültünk arról, hogy még mindig van egy olyan kiskösség hazánkban, ahol nem mennek teljesen rendben a dolgok. Felkerestük a helyszínt, ahol nagy nehezen sikerült rábírnunk néhány helybeli lakost, hogy válaszoljon a kérdéseinkre. Köztük van idősbe H. Józsi, azaz Káló József, Hudák Gyula, valamint az önkéntes tűzoltók parancsnoka, Irinyi Tibor Tüzedes, a szobatűz feltalálója. Bonc Géza, Nádas György és Uszis Mátyás. Először meg szeretnénk kérdezni Hudák Gyulát, az ügy egyik szereplőjét, hogy miként kezdte ezt a tűzoltós megkérdezte a parancsnok, hogy látott már tüzet? Mondom, igen, azt mondja, fölveszem. Hogy emlészik erre, Irényi úr? Hát, itt a környéken ugye, mindenki tudja, kicsit magas a hankordozásom, ugye? Mert nekem ilyen magas a hangkordozásom. Na most úgy kell, hogy fogalmazzak, ugye, mert most úgy kell, hogy fogalmazzak, hogy ezt a csorbát, azt, amit itt, hát így kell, hogy fogalmazzak, ezt a csorbát, amit itt az öngykedes tűzoltókok hoztak, ugye, így kell, hogy fogalmazok. fogalmazok. Ezt valahogy nekünk, így kell fogalmazok, ki kell küszöbölni. Legyünk tárgyalóak, az önkéntes tűzoltók fölgyújtottak egy-két dolgot. Én azért óvatosabban fogalmaznák. nék. Miért fogalmazzak? úgy? Nek. Miért kéne? Nék. Mert, az, mert ugye egy felgyújtották, mert úgy kell, fogalmazok. fogalmazzak, megyünk. Valósultak, vagy, vagy ugye neki magos lesz, hogy felgyulladott. Egyetleg. Káló Józsi bácsit kérdeznénk, hogy hogy került a tűz közelébe? A parancsnok megkérdezte, hogy láttam egy tüzet. Ha no. mondtam, nem, erre rágyújtott. Mert én nekem kicsit magos a De azt a igen halkan kérdeztem meg tőle, mi is meghallotta. Ugye, volt egy humai nevű szerző, humai micu. Avult a felbújtó, mert azt a tüzet viszek, de hová? De nekem magus alankorulásom. Ezt mindenki tudja. Irényítsd meg. Fogalmazzon, fogalmazzon. Megkérdezném akkor a Hudák úr, ön mióta önkéntes tűzoltó? Má, hogy én mit végeztem? Először. Húdá Most így belül elkezdtem öntözni. Ég a cipőm, úgy néz ki. A nyajdosabb okam. Feltett kérdésre válaszoljuk? Mit, mit végzett? Háztartási munkát. Na van nekem felső végzettségem, felső részkészítő vagyok. Égett a kezem alatt a munka, na így kerültem ide. Maga mit végzett, Józsi bácsi? Én igen magas helyen vezető beosztásba voltam, darukezelő cegléden. És hogy került, mint darukezelő az önkéntes tűzoltókhoz? Kiemeltek, mert égett a daru. Irényi úr, önök hogyan gyakorlatoznak? Nekem elég magas Nekem elég, csak kiadni az utasítást, ember megcsinálják. csinálják. Azt mondom, egy a tűz, eg a tűz, eg a tűz, napsugár, napsugár, milyen kohottár. És ezek meg veszik. Hudákor ön, mire emlékszik része, milyen gyakorlatok vannak? Hát vannak ilyen gyakorlatok, hogy paplan való elalvásos dohányzás. Hát van még ilyen, hogy csikkel kiégetjük egymás neyloning -t. Aztán volt, hogy ki tudja me közelebbről megnézni égő gyufával a benzines hordót. Há múltkor kaszaferkó nagyon belenézett, fut, elrepült mellettünk, azóta fönnül a nyárfa tetején, csúzdival lőjük föl hozzá a húslevest. Mit oltanak még? Hát a villanykapcsolót szoktuk. Meg a szomjunkat. Meg a koláka épít az meszet! Meszet! Van az ott mész, meg a Zoltot, misztega, hová mész? Ha, ha, ha. Ha nem hagyják a meszet, akkor az veszett. Bocsánat, hogy a falu egyéb dolgaira egy pillanat, kitér, a veszetről jutott eszembe, hogy a kutyákat az utóbbi időben összefogdosták, és 250 forintot adott a tanácsa Önök, önök részletek ebben az akcióban? Azért kellett Kutya, ez mert? az egész a kutyák ügyében, mert nagyon tüzeltek. Őszintén árulják el nekem, hogy a szakmai továbbképzés milyen fokon van. Én járok zenei továbbképzésre, most tagja vagyok a vízhajtó együttesnek. Hát van olyan néha, hogy beülünk teljes fölszereléssel a szertárba, előveszünk a füles magazint, kezünkbe veszünk egy kis csákányt és rejtvényt fejtünk. Milyen részekből áll egy ilyen tűzoltóautó? Általában a három részből áll, fejtor, potron. És önök mire használják a autókat? Hát mi azzal szoktunk átmenni a szomszéd faluba a bálba. Szóval mi csinálnak? Hát ottunk tűzet, csak előtte előre kell menni főgyújtani. Meg kivettük múltkor a bakter előtt, ugye a sorompóból is kiszedtük a égőt. Bocsánat, még egyszer, mi csináltak? Kiszedtük a lámpát belőle. Na de itt nem csak a lámpáról van szó. Szóval én úgy tudom, hogy önök a sorompóból az akkumulátor szedték ki. Miért szedték ki az akkumulátort? a lámpa? Hamisítási ügyek is voltak a faluban. Azt a parancsnok úr tudja. Mondom az urámnak, Tibi. Ő a parancsnok felesége. Tibi né. Mondom az urámnak, Tibi. Ne így a páinkából, mert meg fog benne gyulladni. De az nem mondott semmit se, csak megittam. a most árospárból. azt utána hat hónapig nem látott semmit se. Mert, hogy fasz, ez volt? Csak a a baj, hogy a traktort is meghajtotta. Hát az is. Na, akkor elindultunk Budára, mert ott volt egy csodalátó doktor. Akkor éppen ostromolták Budavárát. Nézek lefele a manzárból, látom egy nagy erős ember, ott áll a páncélos csapatok élén. Ahogy nézem, hát Konrád von Hötzendorf. A volt a lovasság tábornoka. Mondom az öramnak, Tibi. Sütök neki csöregét, milyen szép száll emberek. Nem megyek a verembe, a húzat meg becsapta az ajtat, csak ostra után szabadultunk ki. Mondja terkanini, miért hanyagolja el a rendelőbe való járást? Állítólag nagyon régen volt kezelésen, de. Most ez, ez, ez, ez egy rossz vonal volt, nem effelé. Egy, egy másik Mondom palud. én csillagom. Mondom az urámnak Tibi. Mert oda voltunk beutalóval a az uram el van tiltva a víztől, mert üszkes a lába, te csak tértül fölfele. Mert a fogságba cseréltek neki jávorfából van. Hát beleült a kénes vízbe, de hát olyan ember. mondom az uramnak, tibi. Erid fel, fiam a 208-asban, az hozla az uszon drágodat. Mert kilátszott neki a csunyája. De a Jábor fácska meg a kényes vízbe kezdett roskadozni. Hát mondom az örámnak, Tibi, hogy érjük el a 1742-est, mert egy alagolni nem fog a rizsras Én Én meg fel a hátamra, nem vesznek világcsufjára. Terka önnek van munkája? Mondom az rámnak, tébik. Jó, akkor, akkor most ne tessék erre egy válaszolni. Általában van-e munka a faluban? Megkérdező, hudák urat is, hogy hogy áll a munkával? az szóval neki mióta nincs munkája? Hát, ugye a házakat mi gyújtottuk fel, hogy legyen aztán munkán. Jobb kezembe fogom a dobozt, bal kezembe a gyufát. Szélyik az egész ház, mint a kóbolyos filmekben. Hogyan döntik el, hogy kigyújtsa fel a házat? Hát, aki éppen nem volt, az, az Hát, aki, aki kihúzza a gyufát. Hudák kérem, ön is próbálja meg összefoglalni nekünk ezt az egész problémát. Hát én egy mondata tudnám összefoglalni, hogy gyufából nem lesz szalonna. És Józsi bácsi? Én csak ugyanazt tudom mondani, amit hongyufa gyufa mondott. No Miskolcon! Mit mondod? Igen, a párt! Mostanában egyre többet látjuk azt a három fiatalembert és azt az egy hölgyet, akik úgy együtt egy egész társulatot képviselnek, a Lárpullár társulatot. Most a négy szeméből egyet jelentek be, azt, akinek jellegzetes hanghordozása van. Galla Miklós! Kedves közönség! Üdvözlöm Önöket! Öt évvel ezelőtt, 1990-ben, itt, éppen a Rádió Kabaréban, pontosabban a Rádió Kabaré által szervezett humorfesztiválon indult a Holló Színház szédületes karrierje. Reméljük, hogy ma már senki nem tévezti össze az imént említett Lárpullártársulattal, amelynek viszont 9 évvel ezelőtt indult a pályafutása, de nem a rádiókabarében, úgyhogy ezt most hagyjuk. Szóval most egy újabb, valószínűleg hihetetlenül, magasra ívelő pályafutás, kezdetének lehetnek szem és fültanúi, hát a hallgatók csak fültanúi, hogy a ugyanis van egy új produkció, hozzáteszem mindjárt, hogy ez nem az előbb említettek helyet, hanem azok mellett működik. Az új produkció neve Galla és Dózsa. Tehát itt egy dóról van szó, ebből a Galla az én vagyok. A Dózsa pedig egy fiatal 17 éves debreceni srác, Dózsa Gergely. A most következő jelenet Angliában született szerzői Jeffrey Perkins és John Cantor. Rádió reklámról van szó, úgyhogy kérem a jelenlévő kedves nézőket, hogy ne foglalkozzanak azzal, hogy mi most itt éppen milyen ruhában vagyunk, mert ez egy rádió reklám. <gül> Hello, Harry! Szia, derek! Tetszik az öltönyed, Harry! Köz, derek, ez egy habkönnyű nyári gyapjú öltöny, és az ára csak 14 font volt, Mártin, belvárosi üzletében. Fogadok! Hogy több száz csodaszép férfiöltöny kapható fantasztikusan olcsón Martin belvárosi üzletében a kiárusításon. Így van, de nem árt sietni. Az árleszállítás szombatig tart. Akkor bocs Harry, rohanak, rohanok. Hová? Mártin belvárosi üzletébe a kiárusításra. Veled megyek! Na de hát hiszen te már voltál Mártin belvárosi üzletében a kiárusításon. Így van, de most visszatérek, hogy egy újabb alkalmivételt nyelbe nyélbe üssek. Akkor siessünk, Harry! Mártin belvárosi üzletében az árleszállítás szombatig tart. Tudom! hiszen én mondtam neked, hogy Mártin belvárosi üzletében az árleszállítás szombatig tart. Tényleg te mondtad? Igen. Annyira izgatott vagyok, amikor a Mártin belvárosi üzletében kapható több száz Fantasztikusan olcsó, csodaszép férfi öltönyre gondolok, hogy azonnal elfelejtem, amit mondanak nekem. Csak azt ne felejtsd el, hogy Mártin belvárosi üzletében az árleszállítás szombatig tart. Dehogy felejtem, Mártin belvárosi üzletében az árleszállítás szombatig tart. Bizony, szombatig. Te, Harry! Tessék, derek! Ma vasárnap van, a kurva életben. Játszani is enged, mondja a költő, de az Isten ágyom meg, ne akármivel. Hogy itt ma mi minden kapható, nem is sorolom. Akinek van gyereke, úgy is tudja, akinek nincs, az meg majd meg tudja. Tele vagyunk kínai kínálattal, melyet a gyártók undorral gyártanak, az eladók undorral árulnak, a szülők undorral vesznek meg, de a gyerekek meghűlnek értük. A partnert igénylő játékoknak befellegzett, a szülők képtelenek leülni a gyerekekkel, csak azt veszik meg, amit oda lehet dobni, hogy na neszze, játsz. Majd bőrfoci 4 ezer forint, ne csodálkozzunk hát, hogy ott tart a magyar labdarúgás ahol. Persze mondhatjuk, hogy a puskásék is rongylabdával tanultak meg focizni, de ez ma már nem megy. Hogyan is passzolna egy rongylabda egy 15 ezer forintos edzőcipőhöz? És persze az árak is elszabadultak. Tudnék, a játékból tényleg olyan, mint az államalapítás. Ezer alatt nincs semmi. Na, gyere, fiam, körülnézünk. Jön a karácsony, megveszem neked, amit csak akarsz. Na, ne csinálnál. Mi az, hogy neked elég a faépítőkocka meg a diafilm? Ne szórakozz már, gyereke! Nem azért jöttünk be a belvárosba, hogy hazamegyünk valami vacakbóbliból. Aztán majd ülhetek melletted egész este, hogy építsünk meg, hogy mesét olvassak. Nem én akarok játszani, hanem te. Elvégre te vagy a gyerek, vagy mi a fene. Nem igaz? Látod, nincs oda választék van. Most már fogba be a szád, az építő meg a diafilmel. Már csak azt jelzik nekem, hogy megszólaljak a szomszédok, hogy ninja felszerelése se futja. Hát itt van itt. Mellényel, karddal, törrel. Ez való neked, nem építő kocka, meg diafil, mini Terminátor. Cserélhető harceneger fejekkel. Annak idején nekem ilyen még nem lehetett fia. Na ez még jobb, odanéz. Színes zsebszörnyek. Hétfejű sárkány. Tengeri kígyó. Műanyag drakula, Bokros Lajos gyerekének sincs ilyen. Mini csontváz. A nagyi meglátja, összekarmolja magát. Nézd, fiam, a mi időnkben nem volt választék. Tudod, mi volt nekünk? Gomfocink, dominónk, meg bárányhimrünk. Miért nem jó neked ez az egyszerű kis horrorpaket? Mi? Nézd meg, milyen egyszerű. Benyomjuk a plastik és már is vonaglanak a kis horrorbabák. Látod, milyen jó pofák? Vérfolyik a fejéből. Annak meg kilóga bele. Ki mind a két szeme, látod? És ez mit szólsz? Ne? Harapós műfogakkal. Hát ott tiszta nagyanyád. Milyen élet? Hű! Azt néz meg. Magik baba. Le kell fagyasztani, aztán meleg vízbe tenni, és akkor derüljük, hogy fiú lesz vagy lány. ez ezt kipróbáljuk anyáddal is. Na. Mindent megveszek, amit csak akarsz. Csak az építő kockába, meg a diatémen. Hagyjál már békén. Nem akarsz inkább egy visítós babát? Vagy barbi készletet akarod? Vagy nagyobb lesz a hugot, neki. Nézd meg, van belőle koffbóly barbi, szakás barbi, dízőz barbi, zongorázó barbi, menyasszony barbi, fürdőszobás barbi, fürdős... Ja, ez nem az. Meg, meg terhes barbi. Minden kész, már csak játszanod keve, Most már tényleg fejezd be az építő kockázást, meg kiváglak a boltból, mint a macskád barbi. nézd már ilyen is van. Dallas gazdálkodj okosan. Együtt játszatsz a Pamelával meg a Szamantával. Plusz Kaszneli ajándékben egy magyaros dzsokit, na? De tőlem vehetünk krimi puclét is, na? Majd kirakjuk, hogy ki a gyilkos. Inkább legyen neked egy túlélő szetted. Ez a hosszú élet titka. Van mellé tű, kés, pisztoly, szóval ez se kell. És akkor még üvöl is. Azt hiszed, hogyha hisztizel, akkor megkapod azt a vacakfa építőkockádat meg a diafilmet? Hát nem. jusse. És ne üvös mert fölképelek. Utoljára mondom, választhatsz. Mini Terminátor, horror paket, túlélőszet, visítós baba, Dallas játék, terhes barbi, ninja set, transformer, fölhúszható viziló, harapós autó, Batman játék, vagy távirányítós robot. Szóval továbbra is a faépítő kockát hajtogatod meg a diafilmet. Kisasszony, legyen szíves becsomagolni és számlázni egy túlélős a gyereknek, mert a haza megyünk. hogy miért ünnepeljük meg jövőre a honfoglalás 1100. évfordulóját. Azért, hölgyeim és uraim, mert szerintem ez volt az utolsó béke évünk. Gondoljuk el, hogy azóta 1100-szor ünnepeltük a szilvesztert. 1100-szor kívántuk egymásnak boldog új évet. Hát egyszer már csak bejön. 1100 éves oknyomozásra vállalkozott a magyar történelem három kiemelkedő alakja, vagyis Ihos József és Bajorim. Tiszteltem Ede, bácsi! Megint én vagyok a riporter. Nem örülök neki. Nagyon hamar megkedvelek akárkit. Igen. Egyedül téged nem sikerült még. Meg. Tulajdonképpen nem nevezném rossznak, amit csinál, Inkább... Inkább... Ta, inkább borzalmasnak neveznék. Viszont van jó hírem is a Igen. számodra, Ismertem a Déda pártot, kifejezetten utáltam, kifejezetten. Ede bácsi, hát miért nem szeret engem? Hát nem érzi az aurámat? Hát szerencsére nem érzem. Miért? Na, hát vagyok. Ede bácsi, mint tudja, 96-ban ünnepeljük a mille centenáriumot. Mi, mi, Milleféle centrumot. Már a piájára szed mi? E a honfoglalás 1100 éves évfordulóját, ja? ugye ön is részt vett a honfoglalásban. Nem, én az asztalfoglaláson vettem részt, ugyanis tíz asztalos pincér voltam a fehérökörben. Úgy is köszöntem el, hogy asztalaviszta. Ezt te írtad ezt a hülyeséget? Mert... A törzsek, a magyar törzsek, a hegyekben a türk törzsek. És a vízparton? A fűzfa törzsek. Abban az időkben hordákban éltem. És a felesége? Ő volt az oldalhordám. Edebácsi önök szitják voltak? Csak mi ármal. Én voltam az egyik szitja, a Gyula a másik szitja. És az ottó? Ő az anyját szitja. Mi akkoriban még Sámán énekeket hallgattunk. Ki volt a kedvenc Sámán énekese? Sámánta Fox voltak. Nagyon, nagyon szerettük őket. És mire vadásztak akkoriban? Gri, grizzly medvére vadáztunk, megálltam egy kisebb szájú barlang előtt, és bekiabáltam, hogy. Hú, hú, hú. De sajnos nem jött ki semmi, aztán megálltam egy nagy szájú barlang előtt, mondom. Honnan aztán végre kifutott. A medve? A bukaresti gyorsvonat. Térjünk rá a hét vezérre, jó? Volt a hét vezér, aztán plusz három alvezér. Mi a tas alvezérei voltunk. Hogyan? Úgyhogy én voltam az altas, az ottó a főtas, és a gyula, ő ittas volt. Egyáltalán mit ittak akkoriban? Gumist, gumist ittunk, olyan kumisz idők voltak. Kecskeből, tömlőből szívtuk ki, csak az volt a baj, hogy hármunknak volt két tömlője. Csak hogyan oldották meg? Hát, hogy én szívtam a Gyuláit, a, a Gyula meg az Ottoé. Így aztán jól megszívtunk mind a hárman. Eda bácsi, volt levédiában? Nem, én a médiában voltam. És etelközben? Ettel közben lelépett egy digó pasival. Találkozott Árpáddal? Nem, én a Buzáddal találkoztam, ugyanis akkoriban mi pékek voltunk, tudod? Én voltam az egyik pék, ott, a másik pék. És a Gyula? Gyula az mszp <gül> Amikor bejöttek ide Kárpát medencébe, gondolom felosztották a területeket. G Gondolod. Igen. Három... Három fele osztottuk. Na, hogyan? Én kaptam meg a Dunatisza közét, Igen. Gyula a csaló közét, de a hülye otthon járt a legjobb pont, Miért ő mit kapott meg? Az etel közét. Ede bácsi, hát nyelvileg hogyan hatottak egymásra az itt élők? Vettek át szavakat például. az például a is ősi volt. Ige. és milyen időben? Hideg időben. Az itteni népek tanították önöket földművelésre. Igen, megismertették velünk a terménymagokat. A szlávoktól kaptuk a fűmagot, az avaroktól a lelmagot, a boklostól meg a csomagot. Ölda ön is áttért a földművelésre? Nem, én a hölgyművelésre tértem át, megismerkedtem egy avarnővel. Teljesen bele voltam avarodva, érted? Mindig... Bebújtam vele a nemes sátorban. És mit csináltak a nemes sátorban? Gyereket nemesztünk. Aztán kezdődtek a kalandozások. Igen, kicsit elkalandoztunk. Ezen a kalandozásoknak volt valami hátránya? Azt már többször ecsetelték. A történelem könyvekben. Nem, a Mária utcai kliniká. Ede bácsi, ön még játszott a Lehel kürtjén is, ugye? Igen, koncertet adtunk az egyik holostorba. Igen. Úgy játszottunk, hogy a gyula fújta meg a magas hangokat, Igen. az Otto fújta meg a mélyeket. És ön mit fújt meg? Én a bevételt fiam. Ede bácsi, elröppent az 1100 év, más lett a világ, volt akkor egy pusztaszer. Ma meg pusztaszar van. Mondja, hol dolgozott legutoljára? A kötégyárban dolgoztam, de kilugtak. Miért? Folyton lógtam. Árulj el, hol fog szilveszterezni az idén? Na most Jelmezbálba megyünk és elefántnak költözünk, mi leszünk hárman az elefánt ormánya. Hogyan? Hogy én leszek az egyik kormány, az ottó a másik kormány. És a Gyula. Gyula meg a szakértői kormány. Ön szerint milyen lesz az 1996-os év? Hát, hát tudsz egy kicsit várni, megmondom. Mikor? 1997-ben. Nagy sikerrel játszák most a mozik a szép indián lányról. Pokahontasról szóló rajzfilmet. Nos, a mese itt most néhány percre valósággá válik. Az új esztendő alkalmából ünnepi köszöntőt mond az idéglenesen hazánkban állomásozó pepecs indián törzsfőnök, koca Horpasz. Magyar hangja, Magsa Zoltán. Uff! Uf. Ím, eljött hozzátok, fehér testvéreim, a nagy pepecs harcos... Koca horpasz, hogy tolmácsolja a testvéri magyar népnek a pepecs indián törzs üdvözletét, kinyilvánítva békeszándékát, a reményteljes közös jövőbe vetett hitét. Külön köszöntöm a nagy magyar törzsfőnököt, ahogy ti mondjátok, miniszterelnököt, tüzes makettet. Két testőre kísérje minden lépését amikor őseink sok-sok évvel ezelőtt átkeltek a magas hegységen, vezetőnk a sokgyermekes Fürgefütyi megállította csapatát, s meglátva e közel közzelfolyó Kánoánt, így szólt legidősebb gyermekéhez, körbepillantva az Alföld kietlenségságát. Fiam, tágulási tartály! Nézd ezt a sivárföldet! Tölts el büszkeség lelkedet, ha arra gondolsz, hogy egyszer itt minden a tiéd lesz. Tágulási tartály büszkén úszta, szorosabbra derekállt az övsemört, és így válaszolt: Apám, Fürgefügyi! Minden vágyam, hogy öröket beléphessek, és a központi forrás kiapadhatatlan vizében fülösztem testemet. Szeretnék annyi varat elejteni, mint főnökeink, és annyi gyermeket nemzeni, mint te, Apám! A törzsfőnök úgy mosolygott fiára, hogy látszom mindkét egészséges foga. Jól van, fiam, Erik? Készíts öcsédnek íjat! Úgy látom, apró virsli már nagyon türelmetlen. Ekkor fürgefügyi törzsfőnök asszonyához fordul. Feleségem, ultrás víz. A nagy maritus ellemére mondom, népemet boldoggá teszemet ágas medencében. Országot építek-e szent helyen, mert itt élnem, hallom kell... Ennek fehérbőrű testvéreim már 1100 esztendeje. Hányan és hányan sarcolták már meg a nemzetet, hogy csak a pénzügyi varázslótokat, bajszos perseit említsen. A pepecs nép nagyra értékeli azt az erőfeszítést, melyet a létfenntartásért folytattok, és szívesen átadja tapasztalatait a magyar törzsfőnököknek. Ezért ezzel ünnepélyesen meghívom falunkba, vatavakba, belügyminisztereteket, csupaszpisztolyt, a környezetvédelmi minisztert, füstölgőt, rabantot, és az ellenzék vezérét, a kisgazda törzsfőnököt, pocakdurcit. Leányom, széttett láb, majd elvezeti őket varázslónkhoz, váratlan vendéghez, aki áldozatot mutat be értük, fél órát áldoz majd rájuk. Ami alatt kincstári egyből olmozott paprikából és szőklített olajból főzetet készít. Ezt valamennyien megkóstolják, miközben a varázsló fákját gyújt, és azt vendégei ruhájához érinti. Ezzel fejezi ki legmélyebb tiszteletét a magyar törzsfölökök iránt. Végül ünnepélyesen elkövetkezik az, amiért a magyar vezetők jöttek. Varázslónk föláll, és megmutatja nekik a kivezető utat. Leányom, széttett láb visszavezeti őket falunk határába, s női indián köszönéssel búcsúzik. Muff. Meglátjátok, mire a nap négyszer lenyugszik, pocak is befejezi. Napi rend előtti oda haza. Drága magyar testvéreim! A Pepecs harcosok jól tudják, milyen rögös, sok lemondással járó úton jártok. Lemondott a munkaügyi, a kulturális miniszter. De tudnotok kell azt is, hogy falunk népe mélyen együtt érez veletek a nehéz napokban. Mi, pepecsek is sokat szenvedtünk, megismertük az élet mindkét oldalát. Például a perzsa hódoltság idején, amikor falunkat Tirgumoreshez csatolták. Fiainkat elhurcolták, juhainkat megerőszakolták. Asszonyainkat szolgasorba kényszerítették. Hiába ajánlotta fel akkori törzsfőnökünk egyenes kifli önmagát. Cserébe a túlszokért semmi sem használ. Ezért megszervezte a törzsben, hogy a pepecs harcosok minden perzsa betalokodónak új fizurát készítsenek. Ehhez először meg kellett őket skalpolni. Még a gyerekek is beszálltak a skalpadászatba, mert amelyik nemzetség apraja a legtöbb skalpot gyűjtötte, az jutalmul egy hetet tölthetett artyekban. Úgyhogy, fel a fejjel, testvéri magyar harcosok. Én, Koca Horpasz, minden pepecsek választott el látom a szebb jövőt. Csak ne gondoljátok, hogy mindenkinek egyszerre jön el. Jusson eszetekbe apám, sűrített levegő, egyetlen értelmes gondolata. A tábor tűz füstje nem azért száll fölfelé, mert kíváncsi, hanem azért, mert mindent tudni akar. A 80-as években szinte nem volt kabaré, amit ne ő konferált volna. A 90-es években szinte nem volt kabaré, amit ő konferált volna. Inkább nyire egy házára ment színigazgatónak. Vidékre költözött, mint hajdan Cicero, mondván inkább maradt kápuában első, mint Rómában második. A mi konferenciánk esetében ez csak azért volt furcsa, mert a 80-as évek végére már ott is ő volt az első. Verebes István. Sétán, nagyon kedvesek. Isten nyugosztaljon engem. Szépnek rog volt. Kérem fürge fütyű után már nagyon nehezen tudok megszólni. Mert én keveset vagyok a Rádió Kabaréba, és már nem vagyok fürge. Önök azt hiszik, hogy ezeken a dolgokon sokáig lehet ám nevetni. Már nem lehet, mert én nézem a szívtévét. Hívom Andreát mindig. Tetszik nézni? Én most nem olyan régen tanultam, mert elmesélték nekem, mi az a no-sex. A no-sex az nem azt jelenti, hogy nincs szex, nem. Szakértők, szexológusok elmagyarázták, hogy a no-sex az sex, de nem szabad eljutni a csúcspontig, mert akkor energiát vesztünk. Ne tudjak elmenni. Már innen ne tudjak elmenni, ha nem igaz. Hát én nem tudom, ahogy az én emlékeimben él ez a dolog. Én a csúcsponton nem vesztettem energiát soha. Előtte az a strapa, azt kell. Nem, nem, nem. Szóval nem tudom mióta tetszenek itt ülni, de hát látom, hogy igen jó a hangulat. Ebben az elmúlt hat évben, mikor elég keveset mondtam a rádiókabaréban, amik hozzászokhattak ahhoz, hogy mindenen lehet nevetni, ugye? Mert én még az átkos büdös bolsiban konferáltam, én még a kézivezérlés alatt voltam. A kézivezérlés az nem az, amikor az acél onanizált, az egész már cserent. Szóval... Mert itt most felírok kérdéseket, mert hát kezdünk visszajönni abból a bizonyosból, valamelyik átkosból a sok közül, de mindent nem lehet kérdezni. Egy-két témát betiltok. Önök föltehetnek kérdéseket, de Bokros Lajosról egy szó nem eshet. Nem bizony. Nem, én szeretem a Lajost. Önök nem? Hogy is történik, Március 12-én szerintem Bokros Lajos odafordult Horn és azt mondta, hogy az élet nem habostort a pelikán elvtárs. Erről pedig nem vagyok hajlandó vitát nyitni. Ez, ami legbajuszosabb magyar pénzügyminiszterünk, még semmit nem csinált, kérem, is, mi már mindannyian gyűlöljük. Összesen ezt az egy fogászatot sikerült neki összehozni, hát azért hát most nem csináltatjuk a fogunkat, meg ezt a vámdolgot, de a többit az mind agyonlőtt az alkotmánybíróság. Amiért nekem furcsa, Alajos, az egyetlen egy dolog, ezt el is mondom önöknek, ez a 16 millió, ez nekem nem tetszett, amit ő azt mondta, hogy ha hát, hogyha... Százszor ennyit vett volna föl. Azt is megérdemelte volna az. 16-százszor, az még megtóban is nagyon szép. Volt a 70-es években egy amerikai menedzser, úgy hívták Amerikában, hogy Lee Iacoka. Ez a Lee Iacoka, ez megkapta a Chrysler céget, hogy hát hozza föl a gazdasági mutatókat, és ezért felajánlottak neki évi 400 ezer dollárt. Akkor azt mondta, hogy ő nem kér 400 ezer dollárt, csak egy dollárt kér. Mondták a tulajdonosok, miért milyen ez. Azt mondta, nem hülyeségük. Miért? Mert ha én odállok a munkatársaim meg a melósok elé, és azt mondom, hogy hozzatok áldozatot, akkor ők majd visszakérdeznek, hogy te milyen áldozatot hoztál. És akkor azt fogom megmondani, hogy 399999 dollár áldozatot hoztam. Na. Hát a Lajos az nem egy líjakoka. Ám de ennek ellenére én úgy gondolom, hogy Védenem kell, mert nézzük meg a végét. Kérem szépen, önök gondolhatják, hogy kikövetkezik, mert én csak egy ilyen kis előke voltam, egy ilyen malacfarok, egy ilyen... fürge fütyi. Tehát most önök bármit kérdezhetnek, Nyilas János barátom odatartja a mikrofont, ami még a 80-as évekből való, az önök szája elé. És önök föltehetnek kérdéseket most már a demokráciában tényleg. Ugyan olyan kérdéseket tehetnek föl, mint annak idején, hiszen ugyanazoknak teszik föl. Majdnem. Tessék parancsolni! A szemétszállítással kapcsolatban szeretném megkérdezni, hogy euh, lesz-e kétszeres szállítási díjfizetés? Én is a Telkemen fizetek szállítási díjat, és úgy vetették irán, mintha 8 hónapig ott tartózkodnák, amilyen tiltakoztam, de azt mondták, hogy ez önkormányzati határozat. Most Pesten 12 hónapit fizetek, és akkor surányban 8 hónapit, akkor összesen 12-20 hónapot fogok fizetni? Nem mondom, hogy ennek igaza van, mert nem tudom, mi lesz a válasz. Mert nagyon szép, hogy ennek surányban van még egy háza. Szeretném megkérdezni, hogy ebből a sok fekete gazdaságban, mikor lesz már fehér? Mikor lesz fehér? De legalább szőke. Tessék! Ilyen csöndet, komolyan mondom. Na jó, a többi kérdés ma én teszem föl. Jó, úgy? Jó van, ez már jó kis polgári, demokrácia, piacgazdaság, új viszonyok. Régen, amikor még volt kis meg párt, akkor voltak kérdések, igaz? Ott van egy kérdés, jó van, régi elvtárcs biztos, azt még tudja. Én azt szeretném megkérdezni, hogyha önnek ajánlanák fel a 16 millió forintot, mit csinálna vele? Tessék parancsol. Na szeretném kérdezni, hogy szeretnél 96-ban fiatal lenni? Már nem én. Igen, az illetékes elvtár. Megmondom őszintén magát hogy öreg szeretnék lenni 96-ban, de ha azt se hagyják. Hát akkor fogadják szeretettel most, hogy a Szovjetunió, vagy hú, Szovjetunió... Szóval ebben az Oroszországban ugye most nagy előretörés van, meg hát nálunk is szociálliberális a kormány. Hát ezért kérem, azt hiszem nagyon aktuális, hogy színpadra lépjen, akik Önök is bizonyára nagyon várnak. Illetékes Elftárs. Fogadják öt szeretettel. Kedves, én nem is tudom, most már tényleg nem tudom, hogy szólítsam. Illetékes Elftárs úr, polgártárs, Mister, Tavaris, Illetékes. Maradjunk csak annál, hogy illetékes. Lehet az hogy... Keres, ha jó, amíg kiforja magát a kérdést. Kérem szépen, az ön bázisa, háttere, hinterlandja az utóbbi időben... Az egy-két reg... magyar szót is belekeverhet a kérdésre. Szóval, Amitől erősnek érezheti magát. A magára. hinterlandot értette. jó. Magát én hinterlandon fogom billenteni, nem szereti összemeged. Kérem szépen... Azt hogy mindig egyszerre beszélünk még 25 évi együttélés után, is az kicsit sok. Itt van például, hogy más nem mondjak, ugye, hogy népszavazást kezdeményezett a munkáspárt, az ön régi harcostársa a Türmer elvtárs Gyula, aztán ott van valóban Oroszország, ahol a kommunisták most már huszon, nem tudom én, hány százalékkal vezetnek a választásokon, aztán, hogy más nem mondjak, egy-két helyen a van, az, kérdés, én az én, a megágyaznék magamnak, amikor tesettek. A van az ikarusban régi káderek kerültek uh, újra vezető pozícióba. A végén értékes utalmakat sorsolunk ki, aki emlékszik a kérdés elejére. Végre azok jöttek el, akik az önemberei, szóval, hogy most csata sorba állhat. Már hova jöttek el? Hát, ugye a közéletben vissza, vissza, vissza szüremkedtek, vissza, tébláboltak végül Mi is. nem szüremkedtünk, nem tébláboltunk. Nem jut eszembe több szó. Önök az elmúlt hat évben is itt voltak, végig itt voltak? Jelen voltak? Csak valahogy nem ennyire látványos. Én a magam részről 1989-ben születtem. Ahogy a pártkönyvemet elástam, egyben megfülettem. Én csak az ön jelenlegi státuszkvójára voltam kíváncsi, ezt most már körülbelül érzem, tudom, látom, hallom, tapasztalom. Tölteszem a kérdéseket, ugye? Hát nem ártalom, most megférül Ön kész a válaszra? Teljesen. Maga kész a olvasására a kérdése? Surányban van egy nyaralója egyik kedves nézőnknek. Gratulálok! Nyolc hónapig, miközben ön nincs is surányban, mert csak nyáron van ott. Odáig értettem, hogy surányi. Vagy... Miért kell neki akkor is fizetni a szemétszállítás, amikor nincs is surányban, és nem a is surányi szemetel? Nincs surányban de ja, Az úr, aki surányban vett egy nyaralót, és most már majd alakul. Jól lenne, nem adat. mutogatna az úr Szolál az úr szép lassan magától, hogy bevallja az adóját. Jó is Maga, maga kérdezte a sünet? Akkor legyen kezdve, beszélgessünk egy fél percet, megengedi a verebesor, hogy fél percet, megtudjam az igazságot. Mondhatom? Hát arra várunk egy fél óra. Ennyi lassú ember magát magának igaza volt abban lassú fütyében egyébként. heteket... Egy évben maximálisan kettő hónapot töltünk surányban, Kis. Az előbb még csak magáról voltunk. Ja, gratulálok! Én és a családom. Meg az ismerőségem. És az önkormányzat határozata alapján, azt hiszem a Szentendrei Társaság, nyolc hónapnak megfelelő terhelést szabnak rám. Tehát terhesek ott ki is Igen. A terhesnek érzem így. ezt a dolgot Igen. határozottan, és most jön a budapesti személytszállítás is, ami hát egyébként jó? miért beszélet ilyen sokat? Erről jókat mond! <gül> és ilyen formán én úgy érzem, ha... Elnézést én hogyha... nagyon tisztelem magát és becsülöm, nem különben veremes barátomat, de nagyon kíváncsi, miközben van a budapesti szemétnek a csülványira. <gül> miért keveri bele az itteni szemétjét az osztaniba? Mert amikor egyik helyen szemetelek, akkor Igen. a másik helyen Kérlek, szemetelek. Mert, na most hány tagú a család? Hát elég terjedelmes. Ez nem fordulhat elő, hogy a család egyik része ott szemetel. A másik meg Orgúz Budapesten. Bizonyíthatatlan. Szemetel. De teljesen. a család így, ahogy vannak. Igen, figyelek. Tehát teljes szemétdíjat kell fizetni, akárhol szemetel a család és gyakorlatilag én úgy érzem, hogy kétszeresen adózok személytszállítással, mert vagy itt szemetelek, vagy ott szemetelek. 20 hónapot nem tudok, 12 hónapban Egy szemete. kicsit tisztában lehetne élni, nem kéne mindenütt szemetelni, mondjuk. Akkor, Súl, egy nagyon jó szóval... rajtudott, jó férsült, kimosakodott ember, nem tudom. A... a fő problémája hogy szemetelje az egész világ. De hát akkor egy szemét ügy ez a dolog, azt meg kell mondani. Nem, nem dolog hogy maga fogja poén mondani, de most már minden. Már ütemesnek igen, Nem már jövünk vissza integetni a november 7-én a láttam a csernyánkot, amikor olyan protézissal integetnek. Ma jelcínnek sincs már sok hátra, ahogy a pánttal teniszezik, csak a McEnroe meg ne tudja. Na jó, kérem. a pánt? Nem, a jeltszín. Azt mondja, hogy a pánttal teniszezik. Jó, kérem kérdés, mikor lesz a fekete gazdaságból, gazdaság gogoból, fehér vagy jó esetben szürke? Szűrke. Milyen? Szürke? Már tüket is Rendben van, hogy szürke, de annak semmi értelme. És a benzin. Apa, hogy lehet szürke? Jú, de decsavaró! Várom a kérdést. Mikor lesz a feketéből szőkenetán fehér? Engem, babám, ne csalogatjál! Kedves illetékes, ha ön kapna 16 millió forint végkielégítést, akkor abban ön mit kezdene, mit csinálnak, hogy kezelné? Azt nem tudom, de hogy pillanaton belül nem lennék itt, az fi. Fölvenné? Mit? A végkielégítés. Tehát felajánlanák mondok önnek most itt a rádiókabaréban, hogy nem kell tovább válaszolni a kérdéseket, 16 millió. Ön venni a pénzt? Minden nap. Ön nem ítéli el Bokros Lajos, hogy ugyanezt tette? Hát én nem járásbíró vagyok, miért Jó. Én mondtam, hogy vegye fel. Mentünk a Lajossal, bajusz a Bajusza 16 millió forintban. Mit tudtunk csinálni? Próbáltam elterelni a figyelmét, hogy én vegyem föl. De a lajos volt, fölajánlotta valakinek. Szeretnél fiatal lenni, tehát úgy, 96-ban fiatalként létezni, ugye a kérdés arra van, hogy, hogy van-e perspektíva 96-ban egy fiatalnak? Hát 96-ban még van, hát tovább nem nagyon érdemes élni. Én föl is vetném azt, akinek kérdése, problémája, gondja van, tegye föl bármelyikünktől, tehát lehet kérdezni. Verebeselv társadalom, ez azért hogy maga se kis micsika. Maga is végigfeccelte ezt a pár évet, így, így, így úgy így, ott ugrált, táncolt, izgat, mozgott, elő-hátul, maga eljutott a csúcsra, maga már van. Igaz. Ott van már közel a tűz. Most megint megnyertük ki a választásokat, maga mindjárt volna át tud ugrani. A... az áhonyon, és, a, és a csapból is maga fog folyni. Ha egy kis mázlinban, akkor én nem sokára Nyugat-Ukrajnában leszek igazgatók. Volna még egy kérdés. Mennyi mol részvényt Nem, úgy nem lehet. Bele kell kerülni a mikrofon, a hangszalagon kell lenni, hogy aztán el tudjunk járni. Mennyi mol vett, illetékes úr? Ha nem vett, akkor mély nem vett. Ha vet mit kezd vele? Na érezte magának volt igaz, hogy el kellett volna menjünk, amikor még... Kérdezzünk egyszerűbben, ön mibe fekteti a pénzét? Egy a kivenni a kezét a zsebemből? Nem, mert, mert féltem a pénzemet azért. Én féltem. A pénz... Tehát van önnek pénze, fölösleges pénze oda-haza? Hát igen, Vagy... és amint megőrülök, morsz részvénybe fogom fektetni. Hölgyeim és uraim, nekünk sajnos mindig mindent meg akarnak magyarázni. Karinti még csak a bizonyítványát magyarázta, de nyers már az új gazdasági mechanizmust. Na persze, mindent meg lehet magyarázni, kivéve azt, ami most itt velünk történik. Különösen a szüleinknek, vagy a anyukánknak nehéz mindezt elmagyarázni. Majlát Mikes László számában erre tesz egy kísérletet Kernanrás. Csókolom anyukat, csak két percre ugottam fel, boldog évet kívánni, már rohanok is. Miért mondja anyuka, hogy olyan ritkán jövök? Hát most is itt vagyok. Nem karácsony előtt is felugrottam pár perce, az előtt meg... Mikor is volt, ja, halottak napján. Nem azért, csak éppen úgy jött ki a lépé. Most jó. Még jó, hogy közel tetszik lakni a temetőhöz. Nem úgy értem, most miért forgatja ki a szavaimat? Akkor vittem apuka sírjára virágot. De hogy mű margarétát. Mű rózsát, az sokat alt. Azt mondja meg inkább anyuka, hogy van a lába. Már nem fáj? Hála Isten. Nem is zsibbad, az a jó. Úgy érzi, mintha lefagyott volna? Persze, mert sose kapcsolja be azt a kurva gázkonvektort. Annyira azért nem kell spórolni Gézával és Jucival, majd mi kifizetjük a fűtése felé. Persze. Tessék, nyugodt lenni a nyári hónapokat, mi vállaljuk. Igen. Igen. Igen, igen, a bejglit megkaptuk, igen, Juci elhozta, nagyon finom volt, igen. Persze, hogy omlós volt, igen, Jolánka fölvágta, aztán megedtük kiskanállal. A, a végét meg kiszívtuk a tepsiből morzsapor szívóval. A diós különösen remek volt. Nem dió volt benne? micsoda? Diópótló. Persze, megértem, az olcsó. De a mák az igazi volt, nem? Jaj, de jó, mert azt hittem cukrozott koromból, tehát csinálni. Anyuka mindig pompás szakácsnő volt, amúgy is mondtam Jolánnak, amikor egy fantasztikus zacskós levest főzött, ilyen utoljára anyukánál lettem. Igaz, anyuka leves kockából csinálta, de egy kis vegetával nagyon meg tudta bolondítani. Ezt. Persze, persze, a gyerekek jól van, ahhoz képest jól vannak, igen. Mi, mihez képest? Ahhoz képest, hogy Ancsika két hete pénteken kitörte a lábát a műjégen, Katika pedig leégette a kezét. Nem nagyon, csak olyan szerelmes volt a kiscsaj, hogy benfelejtette a kezét a mikróban, most jó. Miért nem voltak pénteken iskolában, mert sztrájk volt? Nem a gyerekek sztrájkoltak, anyuk, a tanárok. Jaj, a a tessék már megint azzal jönni, hogy miért nem adtam őket a piaristákhoz? Hát nincsenek is megkeresztelve. Miért? Miért? Akkoriban nem értem rá, nem tetszik emlékezni? Mennyit kellett tanulnom a Marxista Egyetemről? Jaj, a hagyjon békén értsenek, hogy azzal a diplomával nem jelentkezhetek most a kis Tudom, már százszor elmondta, hogy apuka ismerte a Torgyánt, igen. Tudom, Torgyán volt apuka ügyvédje, amikor beperelték az Újpesti IKV-t, mert beázott a plafonjuk. Tudom. Akkor se hiszem, hogy Tordján 30 éve emlékezne a mi plafonunkra. Anyuka, tessék már békén, a három éve meghalt. Igen, neki már jó. Ugyan most minek örülne manapság apuka? Amerikaiaknak? Igen, tudom, 45-ben is várta őket, 56-ban is várta őket, mindig az oroszok jöttek. Persze, persze. apuka most a seggét verni a földhöz örömében, hogy az amerikaiak itt vannak, taszáro. De jó lenne apukának, talán még a süketsége is elmúlna. Jó, nem, nem bántom apukát. Tudom, hogy nem volt süket, csak egy kicsit nagyot hallott. Sose hallottam meg, amikor zseppénzt kértem tőle. Ült a karosszégbe és várta az amerikaiakat, meg a nyugdíját. Jó. Persze, apuka mindig várt valakit. Hol a Rákosit várta, hol a Nagyimrét, hol a Kádárt, hol meg a Messiást. Antal alatt pedig a Hornyul a győzelmét várta. Szerencsére azt már nem érte meg. Anyuka, értse meg, nekem rohannom kell. Tudja, azt a sajt fondű készletet áruljuk a vilivé? Már ezerszer elmagyaráztam, a sajtfondű készlettel olvasztott sajtot lehet csinálni. Minek a sajtot felol az el... Nem tudom, mit tudom én, nem, én, nem, én csak árulom, nem eszem. <gül> Szilveszter előtt talán még el tudunk sózni belőle pár darabban. Kell a pénz. <gül> Jaj, anyukám megint az amerikaiakkal Mit érdekli anyukát, mit csinálnak azok kaposváron? Anyuka, mi köze magának ahhoz, hogy az amerikai katonák négy -e vagy fehérek azok ottan? Most nem mindegy. Igen, igen, ha összeszűrik a levet a helybéli lányokkal, majd lesznek néger magyarok. És akkor mi van? Majd rájuk is fognak huhogni. A magyar utászok meg hoznak maguknak bosnyák, muzulmán feleséget. Akkor vitték leszünk. Jó, tegyük fel, hogy egy kaposvári amerikai néger beleszeret egy csurgói szép romalányba. Na, Isten értesse őket. Majd születik sok orsós Joki meg lakatos szamant. Anyukának nincs más gondja, van, akkor azt mondja, mert rohannunk kell. Igen, anyuka, január 1-től szemétszállítási díjat kell fizetni. igen. igen. Az nem számít, hogy a cselényéknek sokkal több a szemetük, mint magának. Egyformán fognak fizetni. Tudom, a cselényék szemete tele van sardiniás dobozzal, viszkis üvegekkel és rostos narancslés dobozzal, most akkor mit csináljak? Tessék anyukának is szemetelni. Na persze úgy nem fog menni, hogy anyuka műbeles vírslit eszik ebédre, a műbelet meg elteszi vacsorára. Értse meg anyuka, azt nem lehet, hogy hétfőn és csütörtökön reggel, amikor jön a kukás autó, minden lakónak lemérjék a szemetét. Persze, a hajnalban ott fog sorakozni mindenki a és a közös képviselő patika mérlegen méri a szemetet. Ahogy azt a Móriczka elképzeli. Nem a bokrosról beszéltem, az Lajos. A Móriczka van. Ezt a szemét dolgot különbözős a Demszki találta ki. De persze, biztos Amerikában. Jaj, anyuka, megint kezdi már. Nem tudom, hogy a taszári amerikaiak mennyit fognak szemetelni, és ki fogja fizetni a szemétdíjukat. Lehet, hogy átviszik Boszniába. Anyuka, ne politizáljon állandóan. Ül a hülye tévéje meg a rádiója előtt, nem is tud beszélni. Igen, a gyerekek kaptak karácsonyi ajándékot. Mit, mit, mit, mit? Jancsika kapott egy járógipszet. Zsófika meg egy adidas cipőt. Na már eredetit. Jolika Jólika vette a kínai piacon ezerkettőjét. Mi, teljesen jó, csak talpa nincs. Teljes. De a fűzője foszforeszká. Én meg kaptam a gyerekektől egy szép karácsonyi rajzot. De hogy a kincsem kötvény hátuljára. Anyuk, a mindent betetszik szopni, amit a tévében lát. nagyon is vertem volna a kölköket, ha van végre egy kötvényem, és hátulját összefirkálják. Igen, igen, a fenyőfánk is szép volt, kétméteres méteres fenyő. De hogy loptam, mit képzel rólam? Vettem. A Vili lopta, tőle vettem. Féláron, igen. Persze szaloncukrunk is volt, igen. Ízhibás szaloncukor, igen. Idén az volt a menő. A jól is szerezte kedvezményesen. Egy kicsit de az jó. Lehetetlen, viszont jól habzik. Remekül lehet vele zuhanyozni. Csak nem képzeli anyuka, hogy a Jolinak nem vettem semmit. Kapott egy doboz vízkőoldó. Anyukának is jót ennek, algonnal a mosógép és tovább él, ha megy. Anyuka, most miért tetszik ilyen hülyeséget kérdezni? Most mit csinálunk, szilvesz? Mit gondol anyuka? Leugrunk a Bahamákra, cápára vadászni? Otthon leszünk. Dehogy nézzük a tévét. Anyuka könnyen beszél, örüljön, hogy elmúlt 70 éves, nem fizet tévé előfizetési díjat, ingyen utazik a metrón, ingyen utazik a vonaton. Anyuka, ne kergessen az őrületbe, tíz éve ki nem mozdul otthonról, most meg azt vette a fejébe, hogy leutazik taszára Mi a francnak? Nem látott még élő amerikai katonát? A várja meg, míg bevonulnak Pestre. Tök olyanok, mint a ruszkik, csak van órájuk. Persze. Jó. Ó, persze. persze, persze, tudom, nem árulnak búvárszivattyút, nem. motor se. Megőrülök, megőrül. Miért lenne szüksége anyukának egy csónakmotorra? Egész életében arra vágyott, hogy motorcsónakkal száguldozzon a Dunán. Ami nem áll be vízi rendőrnek? Jó, hogy a szapuka már nem értem. Ezt nem, nem tudom elhinni anyuka. Az előbb még arra panaszkodott, hogy iszonyatosan fáj a lába, amikor nincs megfagyva. Jó, nem vitatkozom, mennem kell, vár a villa sajt, fondú Jó legyen anyuka, vigyázzon magára. Boldogabb új évet kívánok, mint ez volt. Igen, a jövője állítólag jobb lesz. Rosszabb, mint a 95-ös, de jobb, mint a 97 -es. Csókolom anyuka, és, és és és kérhetek valamit, ha azt álmodja anyuka, hogy motorcsónakon száguldozik a Dunán. Esik már engemet is beleálmodni az álmába. Gyerekkorom óta szeretnék vizisízni. Anyuka, egy picit húzna engem álmában. Buék, anyuka, aztán ne tessék ám túl vadul vezetni.